Bonjour! Good morning! Guten Morgen! Good morning to you. Mir, mir, mir, mir së keni ardhur në klubin e Miçesit, më i dashur kam nderin e kënaqësisë të mirëpres edhe për ditën e sotme, saka data sot 12 tetor, 12 tetor në Klaverfem në 104. Unë jam blendi këtu bashkë me Jerin Mirëm Gjesi, gjithë va Kemi këte i Altin Sula Mirëm Gjesi, Mirëm Gjesi Mirëm gjesi, yes. gjesi Si e Soni? Mirëm Gjesi Soni i la gjatë Edhe Sonqe kam të gjuar Si që i Onqe, Onqe Kodofon Jeri, bërë jeri e ka Të se Tinqe, Sonqe janë Dëgjua e që të dhe Edhe Lonqen e kemi më uh, Lorqa Lorqa lor, Lorqa Si poet spanyol pëm t'ingullon Për pa, për për për shumë ja? Nice. E nhìnin ju sotia? Mirë. Ës shumë përjashta. 1 grad më duhet ishte temperatura pak më tar. 1 grad s'kam. 3. 3 e thon ty? Makina. Unë e kam mirë. Ës moti kësu. Pakur. O ndini shumë përjashta, do fillosh të rreçi shumë. Ne fillon da të mbërdhin e gjithë fytyra. Sa është kjo? Po. Kontakti me të ftohtëtit. Kur i unse të shkoj. Po që është momenti që duhet duhet vëm, do të thon, duhet vishë më se Viroza shesht Viroza shesht? Ja jo. E kemi këto këto, Viroza shesht me Këndot gjithë gjithë vitë O kamë shqime një vetëm të këne E gjithësësi, gjithësësësë Atmosferë festash Më të shikojme edhe në këndin Pozitiv Leqëtë jo. borës nuk shkrinë në mëgjes Më të shikojme edhe nga këndi erit Që ha. atmosferë festave Se ka pemen në mbra <laughs> pa E kanë takë ma afer Ta Ta E ke pak ma hërti munda prek është festën, po të duash Ahoja, duke prekruperën Jaftojnë vetëm dy dhë hapa Po oh, Cilin nga topa do të prek e jeri? A të të mandin farëm E kam pata, ja <coughs> Po pe Nese do t'jebi për shumë mund kap një top edhe do t'ishe një studim Ose os eksperiment psikologjik për të parë se cilin top do t'kap të jeri <coughs> Jeri kap topën vë të matë Që do të totë të jeri për qenë që vajten dhe Topin vë oh, të matë, vëllë që Bravo <Neregur>. Uh, me këte ju lëmë, mishtashur, do të njësim programin, pyësim robotin se sa shtora edhe për të atë në 12 djetët orë është i hapur Këtu klubi në klubin e në qësit në Klab FM, në 100.4, kemi muzikë kënë kujtë e gjithë farësoj gjërë Sot edhe letërshësi madhje, letës shohim Ora, 7 e 2 minuta Dhe tani, kalendari historik me jerin Në klubin e mëngjesit. Në vitin 1821, erdi në jetë shkrymtari frances Gustav Lober. Në vitin 1896, Joseph Reini bëri betimin si antari dhomos e përfajsuesve të shteteve të bashkuara, a ishte afroamerikani parë që zhjithet në kongresin amerikan. Në vitin 1901, Delhi zvëndëson Kalkutën si krye qyteti Indis. Në vitin 1905, në vitin 1905, erdhi në jetë këngëtari dhe aktori amerikan Frank Sinatra në vitin 1917 Në Nebraska, Edward Flanagan themeloi qytetin Ediembe si fshat fermerësh për djemt. Në vitin 1941 bëhet fjalë për Luftën e Dytë Botërore. Britania e Madhe i shpall i luftë Bullgarisë, Hungaria dhe Rumania i shpallën luftëve të bashkuara, India i shpall i luftë Japonisë. Në vitin 1963, Kenia fiton pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar. Në vitë i 1963, Mirsu Bota, një 1963, Catherine Luders nga Hollanda martujet me këntarin Amerikan Chabi Checker. Në vitë i 1990, semelojet partia demokratike e Shqipëris dhe kërëtari saj zhjithet Sali Berisha. Në vitë i 1991, Federata Ruse fiton pavarësin nga bashkimin sovjetik. This is Club FM, 100.4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 Don't oh, tell me that you've had enough of our love our love Ora është në 78 mm, mm, mm, minuta, jenë me klubin e mgjesit, edhe këtët e indet të datës 12 djetëtor, ne jurojmë një ditë sa më të bukurë dhe të mbarë ku dojshë ndodhën, jo. Mirë mgjesim i shtashur është klubin ja? mgjesit në Club FM, si shtot jeri, me blendin jerin, altinin, mjës. sonin, edhe lorin, edhe sot mgjes, ora është tani, po shkonë 79 minuta, shtot përja është të kështë që para se dilni mos Aronit një gjishën i mirë, duhet si t Temperatura më e lart sot rreth 14 gradë Celsius do të jetë, por tani më ngjens në këtë momentë. Megjithatë, lajmi mirë shod, do djel, do jo, është, është do të ketë vetëm diell. Nuk do të ketë vranësira. Jo, është zemrë, <laughs> <laughs> tej e kthjellët, është është e kthjellët. Një kthjellësi që ta thyen zemrën, me të drejtën, kur e shikon qiellin. Kush po? Tejete. Po thosha. Tah, më ke vërsur. Më jizë si ftohtë. Po jesh një çik bërd në mëngjes duhet bëni gati edhe për këtë. Më, hmm. kemi një libër von ka ardhur një libër nga ty Vajsa. <clears throat> Dhe një më të nuk i kam të kuarë në njëherë dhe nuk i njohë personalisht, por qënë Adela Chojle mm -hmm. dhe Ana Shafi. A dhe A, të duja, që janë shoshe, që janë studente mm -hmm. dhe të cilat uh, kanë shkërë një liber. Të duja shuvet... bashkë? Po, të duja bashkë, kanë shkërë no, uh, një novel që shkërë Radio Love. Yeah. Apo Radio Love, këti unë Se si kanë që eftë të thonë në do Po po e themë Radio Love A shu si gjitha thoshin shumit, zo Edhe Thot, këtu në kopertinë e pasme Që përrezoj, u dukësi kur bota Për një minut, humbi, a i ndjen të dikë A i shpranë, i zgjoj nga i qast Bresheri që nisi Bresheri që nisi Nga largë Duk eshin si dytu dashur të trembur që donin t'i fshieshin edhe hënës edhe ujeve Dashuria nuk kërkon fjallë Nuk kërkon romane që t'i shkruhen A ju kërkon njërës ku të jetoj mm -hmm. E dhe po thoshe që... E, po Po thoshe që t'i kemi një ditë këto gosat Të vinë këtu në shluje dhe nga tregojmë pak Për eksperiencën e të shkruarit Sa shkje e bukur, kam shumë bratojsh kënajsi Po t'sh lidi ka radio A do si të po bërcja don më ndihmë. Duket se histori dashurie. Më ditë shvajzat na dëgjojnë rregullisht edhe që u pëlqen radio mm -hmm. si medium, por ndoshta u pëlqen shumë meq është edhe pjesë e librit tyre. E librit tyre, por mm -hmm. duket sikur është ka personazhe si Genti, Endri. Mm -hmm. Do thotë që janë çuna në Lajen Aliteni, <laughs> në Vietnamia ata për shemb, që jemin në Tiranë. Ka ja edhe një Andri, jave Naira. Nëse okay. mësum dier. Goza do t'ju ndaj më tregoj një ditë më shumë për këtë librin, por më pëlqen që ka njerëz që shkruajnë ende sot. Kur të themi kliuin e ngjësi do të hedhim edhe një sy te gazetat për uh, 12 dhjetorin, miq dashur, shikojmë se çfarë ndodh. I mami kopjon bashën dhe Mediu thotë nga uh, sa ta shqip në hapjen e saj. Stilin. Kam shkibe se bëhet fjalë për mënyrën se si mbrohesh. Aha. Uh -huh. Sepse ka bërt një të nënkes, në fakt që ka bërt Basha, kurisht e Basha e ja akuzuar për shpërdorim të fondeve publike Më bari mëndë, ta më dosje për rrugën e kombit, e këtun miliona euro, e tjera, e tjera ajo, ajo mbeti e pa gjykuar, se këta personajet ne i harojmë dhe njerë, por që E më bari mëndë që Basha nuk e pati kur Përse që dhja më e madhe tre didzja, dhe nëse nuk merën më gjatë atë erë të, të gjithë Nuk e jo, nuk kanë fjalën që ose i ikën nga vëmendja sepse ndodhin gjëra të tjera. Ne mund të harrojmë sa të duam, zgjedhim që të harrojmë, por ishte njeriu që nuk e pat ditën e vet në gjyq, që u akuzua për vjedhje milionash mm -hmm. dhe që i shpëtoi drejtësisë duke me procedurë, e keni parasysh me procedurë luar të pastra. Po. Thjesht kaluan afatet, kujton se ç'ishte një gjë e tillë, por që ai nuk shkoi në gjyq. Sepse ishte koha kur mund të akuzosh për çdo gjë dhe shkoi. Me diu, edhe për vrasin, edhe 26 njerëzit Që, që vëtishën në, në gërdec në diu, Nuk e pati ditën e vetë në gjysh Sepse u kaluan a fatet Nga prokuroria e, Ina Ramës në atë kohë Dhe veti pa gjukuar Da një vë extension Me njëse Theemi në basë park në klubin e mëgjesit Oshenë Do të vi me Lalla the la la Even your daddy did it to your Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klan FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgojeni SMS me tekst. Kënga e ditës. Dhe emër intuaj në 0699 20 70 222 Mese së dërgu e si i par, fiton një dhurat Kën nga e ditës Midis orës 7 dhe 10 Në klubën e mëgjesit në klubën e mëgjesit në klubën e mëgjesit Në një 100.4 Ora shënër 7 e 21 minuta Ju e në me klubën e mëgjesit si 7 dit nga e honën të premte Nga ora 7 dhe nërën 10 në klubën e mëgjesit në klubën e mëgjesit në klubën e mëgjesit në klubën e mëgjesit në mëgjesit n Randjes diçka ju e keni pas chef për disa kohësh. Është një ditë fantastike. Nuk keni arritur të ta blini këtë gjë që ju e keni me shumë qejf, sot është dita për ta bërë. Pra, okay. t'i bëni dhurat vetes tuaj. Mirë, në rregull, po ideja është ku do digjem lekët? <laughs> duhet të kesh edhe paranë. Absolutisht po. Dhe dhe... Është është e domosdoshme. Tanë është s'është as shumë larg nga rroga e fundit dhe është shumë larg nga rroga e ardhshme. Mhm. Mm Gjithashtu domethënë se kjo Më di, ne luajim tokë djegur, <laughs> kundi u ndani. Sesuar quhet. Um, ah, Jesus hip, si, unë çfarë keni mundësi sot është dita miq për t'i bërë një dhuratë vetes, si po, sot. Po, nëse nuk i keni mundësi, mund ta ngjashim veten me diçka shumë të vogël, diçka simbolike. Me një lule për shemb. Se dhurata që kishte dashur gjithmonë mirë, jo, kjo. Nëse ti nuk e ke mundësi që ta blesh sot këtë dhuratë, mund ta lësh për vitin e ri. Po, okay. Ku i diën mbase ndonjë rregull. Gjithë të tjerët në një soufflaçe ose në një gjë të këtij lloji. Po më mirë diçka më të jetë më dashme stomak. Blini një shëj. Më milë, është më shëndeshme Një ja e një suflache Dita për të ngrën në sheg, jasë i dolim Okej, okay, uh, kemi një historin nga ty Patitër që po, edhe uh, Ka të bëj me një person që ka vërtet shumë para Por që hmm. uh, nuk nëndihet e lumtur Dhe e përcuar është një grua në të vërtet Nos. Nga Arabia Saudite, është 55 vjeqë oh. Ka një emrë që ditë që fatuan Fatuan fat Ta një nuk e di nëse në Arabia Saudite Mund të jathonë kështu em <laughs> E ke vësur gjësonë. Oh, he's the fat one. Fat one. Por kë okay. ka një problem shumë të madh. Në okay. të vërtetë është një milionere, ka mm. shumë para, mm. okay. por uh, nuk si shumë ka si shikush në Arabin Saudite deri tani. Nuk ka gjetur personin uh, tjetër ata tash gjithmonë tjetër të vet. Pavarësisht se ajo është divorcuar sepse ka qenë dikur e martuar, por ka shumë vite që është e vetmuar dhe çfarë ka bër është duke mos e gjetur dot personin që ajo dëshiron të ketë në krah, partnerin e jetës. Dhe gjithmonë mendojnë që meshkujt i afrohen për shkak të lekëve, që kjo. A, krak, kjo ka dyshimin se mos e duan për para. E kanë nxjerr Uh, është e, e ke parë në portret se si është? E, nuk e kam parë por uh, kam përgjithësinë që mund të jetë në formë. Duke pasur shumë para, një rrugë deshet edhe më tepër për veten. Kjo është, jo, kam jamia ime. Unë më ndoi që ka diçka tjetër këtë mes. Ajo, duke qenë se ka pasur shumë lekë, uh -huh. e ka diegur, domethënë, kalosat te njëri të tjetrit sa i ka kaluar moshë pa u kuptuar edhe <laughs> vetani, vetani jo, ishin vetë. Ja si kur kishte një familje. <laughs> po por më shumë arsye nuk e kam. Ne <laughs> tani është koha që drejt drejtimit. Po po, pse u nda? As problem. <laughs> Nisi, okay. Kemi, kemi shi... situantë ku ajo është skeptike ndaj burave mm -hmm. Sepse burat që jafrojnë mund të jafrojnë asaj për para Oke, okay, në vegull Ka ndzirë një lejmërim në gazetën në vene ku ajo e hiton Kërkoj burë Kërkoj një burë që do të martohet me mua Por jo për para që unë kam Kjo është kushti i parë Gjithashtu ajo për më tonë se nuk do të silet kesh Ndaj burit që do të keth Har... Nuk do të kethet nuk do të silet kesh në daj burit që do të keth në studim këtu. Gjithashtu dua që burri im i ardhshëm të jetë i edukuar, të okay. ketë pak a shumë moshën time, mos jetë më i madh. Po ka vënë moshën kjo. Është 55 vjeç prap. Oho. Po dhe për moment të përd duhet të jetë i, jet i mençur dhe i logjikshëm. Që të në kuptoj mua kur nuk jam në gjëndje normalë Për legët sa nuk ka përbërbjë Në regull, oke, një 55 vjeçare me catega me milionet Oke, ka është parasa që mund të aturër është që të gjitha shumë shumë Kjo është kash. e pas zakon në të vërtet në Arabin Sauditët Sepse është rasti dy të një, një grua a? Kërkon në përmjet gazetes që të ketë një mardhonja Kjo është një të timi dy të nga një grua Për gjithmonë, eron në historinë. <laughs> jo, ja, deri deri tani, ë, sepse para pak vitesh ka qenë një vajzë 33 vjeçare oh, e cila ka bërë një lajmërim të tillë, por nuk është se ndodh çdo pesher, sepse kjo është një form pak revolucionare në këtë vend. Burrat kërkojnë gjithkohës, por nuk grat nuk kërkojnë. Gjatjo, në Arabinë Saudite fakthën. <coughs> Okej, okay, në rregull, faleminderit yeri. Ah, si, gjoblendia. Ngaju më morën edhe këtë, Arabia Saudite me njoftimin e dytë nga një grua miq dashur, njoftimin e dytë nga një grua dhe për më tepër, ka qenë edhe në internet i postuar. Po, Faktiqisht i pari ka qenë më konkret, sepse ka thonë, nëse ti do të martohesh me mua, unë do të paguaj ty 330 milion dollar. Oh. Pra e para duket sikur sikur për ta bler si për një mobil. Po pra. Kurse kjo nuk kërkon këtë gjë, kërkon diçka tjetër. Ço kërkon atë. Atë njeriu ne duhet. Atë gjë nëse kuar një një person do të jep. Interneti dhe teknologjia janë uh, dy, po themi, realitete më shumë të tjerave që uh -huh. tani më nuk kanë as të mohuar e as të shmangur në jetën tonë. Gjatë që të kthesh ke teknologji. Secili prej nesh me një kompjuter në xhep, praktikisht tas për telefonat. telefonat ta, Cilët janë në gjendje bëjnë, të bëjnë miqdashur nga fuqia kompjuterike të barabartë me kompjuterat që deri para 5 apo 6 vjetësh ishin uh, të mathsis po themi 50 me 50. Da, ja. Po. Dhe që mba ishin bashën në thomë. Ëh. Mm -hmm. Tamë fuqin kompjuterike që 10 vjet më parë kishin vetëm universitetet më të mira në botë tani e ka çdo njeri në xhep sepse teknologjia ka hedhur Ta hapa gigant, superkompjuterat, si e thuash, janë tani më një realitet. Dhe gjërat po ndryshojnë rreth nesh. Gjithashtu edhe komunikimi. Brezi i ri komunikon më shumë online sesa offline. Okay. Kjo tani më është kështu. Foto po marr sasinë e mesazheve SMS-ve, postimeve, like-eve, uh, fotove që hedhin, videot që hedhin, klikimeve që bëjnë, friends-eve që bëjnë, tag-eve që bëjnë, uh, të rinë sot në botën e madhe të rrjeteve sociale është më shumë komunikim i ja ati loj, se sa komunikim po themi verbal, apo ato gjare që kemi nësua Ajaj. në shkollë, komunikimi me gjuën e trupit, etjere, et etjere, etjere, etjere. Që që jemi të ndarë gjithmonë në një dilemë të madhe, ta njërëson që ne kemi, uh, njërëzit kanë një tendencë, si që kanë të reguar në të kaluarë, që në planin afat shkurëdër, ta exagerojnë teknologjinë, të thonë, popo, të bëhet nami, në në në në në në në në në në n por në planin afatgjat e anëmblefsojnë nevojën për teknologjinë ëm um, ose përparimin e saj. Ëh, mm -hmm. sepse edhe kur doli kompjeteri i parë që bënan tosh po po bo, po tani do mbetemi pafund, do mbetemi me një avancoj kompjuter i cili nuk ndodhi. Është vërtet. Në fakt, i cili nuk ndodhi, por që na kishin thën 20 vjet më parë se do të ishim në gjendje të bënim këto gjëra, e të kishim këto makineri që kemi sot, e këto lloi aparaturash që do të kishim Video, ku di unë, ku do, si të duash, lidhje pa funë, 3G, 4G Nuk të ta kishim besuar Të ndajtem që në planin në faqat e nëm gresonin Se anë gjërën që njën ti nuk soni. i mendo, no? pa, dhe në momen i që oh, buhen oh, konkreta, atër e buhen dhe më të prekshme Ama për frik ka existon dhe që në vitet të djetë Dhe kjo frik në tani, nuk është se në ka gjithur që ja Ja, po do vazhdoj tjetë kam përsturin Po pjotja është shumë tjeshtë Jerë ti mendo në e si përmishson Apo nga vjetë kohën, e nga lërgon nga njëri tjetëri, nga bën antisocial, e ku dihën se qëfar Tani për mua egzistojnë të dyja rastet Kjo teknologi ka shumë të mira, që nuk mund t'i më hojë askush, por ka edhe anët pa. e saj negativa Po nga cila anët të anonën pëshori aty? Nëse do të duhet të zgjidhje Do të zgjidhje njërë nga vë tjetërën Unë të thujë a 50 me 50 Unë të thujën janë Jo, unë për kërkoj që të, zxedhë, që të, zxedhë, që të <laughs> që ka, uh, realisht, mua më pëlqenjën kontakte direkt, qofë me personat që unë i dua, qofë me gjithë personat e tjere që ti, sa po nje, edhe këshume radhë. Dhe gjithë kohës të marësht dhe ti apësht në mënyrë virtuale, nuk është se mua më pëlqenjën, realisht. Në këtë po flasë në këto ando, më thë, mm. në këto aspekt, unë me ndoj që është pjesa mëj mirë kur, Kje të bësh realisht me personat Dhe jo të jesh dhe të marrës gjithë kohës në, në mënyrë virtuale me thënë, Qardu me thënë realisht për ty? Po, më pëllqen të ndaj një kafe me ty për shumë Dakor, po Më pëllqen të të përqafoj Në regull, po, në qofëse do t'isht dhe një biset për shumë dhe bërë me kompjuter Po thënë me, me mm -hmm. Skype është më pak reale? Me Skype duket sikur është pranë realit, por prapë mbetet jo reale. Një sherd për shembull i ndodhur në Skype. Një e, ofendim. Do të bënim një sherdin live. Dakor me një ofendim e zëm në nuk quhet. Mua nuk do të mëlcen te kjo formë, realisht. Do okay. të thonë çfarë do llojë e mirë ose pos... e keqë, mua më pëlqen që ti të jesh përball. Dakor me të. Jo ti jesh përball në ekranin, po jesh përball realisht. Po që është pa ash real është reale, është munduar të jetë sa më shumë reale. Sikur themin atë gjëra që u themi tani për shembull njerëzit që shikojnë televizor jam un real apo i ra, un sigurisht jam atje. Domnie të gjë kjo. Është diçka gjë. Okej, mirë dakor. Pjesë mali tani. Allëtere, flisni për të interneti dhe teknologjia na përmirëson jetën apo na e vjedhin kohën? Po do të zgjidhë mënyrën e tjetër se në fakt të dyja Po sigurisht do të rish, pra, duhet njërën, tjedrën, të zgjedhësh njërin ose tjetrin për efektin e misionit, pastaj po duash ti mund ta vjedhin kohën. Mund të zgjedhësh edhe edhe opsionin 50 me 50. <laughs> unë mendoj, <laughs> unë mendoj alternativën B, që na, na e vjedhin kohën. Na no. e vjedhin kohën, ti e kundër teknologjisë pra dhe je një njerëz që do të vihen në gjohtim secilin nga Jo, jam pro teknologjisë, <laughs> po duke qenë kosient që si koha me koha ime dhe koha e tjerëve, domethënë, koha jon është, është koha, me kuaj dhe me shpata, nuk duam teknologji. Po. Koha është vjedhur thotë ti. Po. Nga teknologjia, më nuk na ndihmon. Nuk e imagjinoj më shumë jo, se kjo teknologji, faka. Vetëm për un... vetëm për, për ato tek Sherlocku, vetëm tek Bari, të mbash llogaritë pa kompjuter. Të, dhe më shumë, domethënë se do të kërkonte shumë kohë. Imagjino sa kod e shpenzoni ti juve ata ose ata që punonin atje. Mbas masi ka ka ikur te klienti i fundit, fillosh pastaj ta hapeshin kshu chart <gjartës> chat. Ajo ajo fjala spreadsheet që përdorim për Excel-in në anglisht, do të thotë një tabak letre, anglisht, mm -hmm. sepse dikur ata kishin tabakët e letrës të ndarë kjo dhe i shtrinin tavolinë spreadsheet si që në je, në punën tonë të përditshme, të gjithë secilit prej nesh ka shumë leksira teknologjia dhe kjo është një gjë shumë Dora, e në mirë. Një edhëm, pra? Por na përmirson jetën pra. Po, e mohoj njëri. Dualiu, nuk e mohoj, është më 50 me 50, kështu është. Si Thjesht po jap argumentat e njerëzve të tjerë. Ai dhan 9 vjetkon, ç'm duhet mua. <laughs> <laughs> po pra, aq okay. po të them se na e letson, mm -hmm. aq në pjesën tjetër të kohës do të thënë jemi të varur nga ajo. Donat ti ka 30 vjet, 4 vjet që Edhe koha që ndal më shoqërinë është prapë shumë më e pakët nga çka ishte më para. Mhm. Mm dhe preferohet që çdo gjë me me të zgjidhet me një mesazh më diçka tjetër. Mjafton që ti ai të thjet mirë, ti të thësh mirë edhe. Okej, okay, vazhdon të gjithçka normal, po. Po, nuk është se për shkak të njerëzit, po mirë, okay. E, bazë... Ju thoni se njerëzit nuk komunikojnë më si më parë për sepse përdorin teknologjin, po kjo koha e fituar duke mos ardhur në takim, po them. Po por të takuar për të thënë një gjë që, që mund ta thot më SMS, dakor, nesër në orën 10. Nëse më de nuk nuk shkon aty që t'ia thuash fizikisht që nesër në orën 10 realisht ti si çdo jeri. Kjo kohë që fiton nga me këta? të f... e lën aty prapë të celularit. E lëm aty, e lëm në celular. Sëndër kom mund të bësh një fëmi. Një një Ose kujton se çfarë, diçka, e kanë tharë për diçka biologjike riprodhuese. Mëngjë anti-teknologjike në varësi mënyrë. Po okay. nuk e ti për e koa, se ti, është e që ditës me dhe në faktin që të me të në gjithë dhënë që të dhe marim në në torës i, mm. i ditës që të mm. dhe ishën po Sigur është ngushtuar, mërë pare ditë e koa të bëhe më shumë gjyrat Ka mundësi Kamon, ndoshta është arritur ngarkesa, po uh, interesante është që sh shumë nga teknologjia, shumë nga mjetet kanë përsynim që t'na shtojnë kohë, që na na, na bëjnë të kemi më shumë kohë të lirë duke marrë për sipër punën tona. Po, prap, duke po. Duke bërë robotët punën, për shkakun që siguri bën dhe njeriu, i byeshi njeriu tani, ket më shumë kohë. Dhe kjo është ideja. Edhe të jetë më i lehtësuar. Është ljushtë ljushtë më i lehtësuar nga nga çdo gjë dhe njeriu ka ne kohë të lirë të zhvillohet, lexohet, kulturohet, të edukohet. Sepse pra ndaj ka lindur dhe jo t'punoj më, sepse punën e bën mekanikal. E vërdet. Që me ndon ti, Sony? Dovija e edit? Nuk e besaj. Oh, <laughs> në fakton të them, mund të them që interneti dhe teknologjia përna bën pak si për tats, në jetën e përdiqme, mm -hmm. në momentin që ngullim i Por para kompjutej... Por për vete, computer, Sony, mështëdo? E uh -huh. jo, nuk t'las për vete, yeah, pa... E jo, sigurisht që t'i për të të vete, she. e këtë t'i t'i t'i t'i t'mon. Në momentin që ullemi para kompjuterit, shpenzojmë jërë zakonisht shumë kodë dhe nuk e kemi në masën e llogaritjes për shembull që ta kuptojmë do rridh 2 or ose 1 or që djeg këtë material mm -hmm. harroj mund të rim edhe 4 edhe 5 4, se a do të kërkuar të materialin apo do të bër diçka tjetër Po tani normalisht nëse futesh në internet do të shfrytëzosh gjithë motorët e kërkimit jo vetëm duke kërkuar materialin po edhe duke bër like po, e postim pa viti të madh se po nuk do të ishte më mirë për shembull një material që unë e lexoj në internet të shkoja edhe të kërkoj informacionin nëpër libraria ose te biblioteka ose në vend tjetër Po siç kanë No, drejtën me thën, drejtën me thën, një kompjuter i lidhur me internetin mund të bëhet një motor kërkimi në libra jashtëzakonshëm nëse mm -hmm. do. Tashin nëse s'do, ai aty e ka. Po, Blonda e ka, e ka Facebook-un, e ka Facebook-un në mundje nëse do ulesh për këtë qëllim, atëherë duhet ta çosh deri në fund. Por porçi ka shumë motor kërkimi libra shumë të mirë për shkak, mund të djesh pas ne. Nëse kërkon. Të e di, A. po thjesht e jam për këtë shëmë, në humë basi më shumë ko e me di, e teknologi. E di, e di, e di. Ka, problemi që citojnë disa ekspert është se, nëse një paisje është e ka përdorimin e vetë kryesor, ose pashësor, apo mëtë natyrshëm për të argëtuar, uhum. atë e rejtë bje që kjo paisje, si do mos të këfnjët apo të rindë, të përdoret, zakonisht për këtë. Dua të them që nëse ata mësojnë që iPad-i është një një mjet me cilin luhet, bëjnë lojra, atëherë është shumë e vështirë që fëmija ta përfitojë iPad-in si një mjet msimor. Në të vëndë ko, do të dojnë gjithmonë ta përdori për lojë. Vetëm në këtë lloj fare. Sepse sepse të риçet me ajo, e kanë provuar për shembull me me gjëra të tjera, por është shumë e vështirë që ti këthesh Një nga i gjëre që ka bërë teknologjia tek fëmijët është kërë që ata uh, unë të pak në mbaj mënd Kohë në time kur kam qëmë fëmijë që luanim për jashta Dhe sajonim lojra nga më të ndryshmet Kurse sot fëmijët i ke gjithë kozë bronda dhe pare një kompjutër Ti kur thonin se radio do t'ishtë mjeti i madh i edukimit Do thoshe që vlitej, vite, vite, vite, vite më për para Që për mes radios do t Mm -hmm. dhën, do do kishe ora e mësimit në radio Dhe gjithë njerëzit radio, të izin në radio Në filon të orësori shpjegon të mm. nuk funksionojnë Sefse njerëzit donin të të gjonin muzik, muzik Në radio Ishe shumë më pukur The <laughs> Eagles do të vindani me busy being fabulous O ilëm fjalet mishnashur Radio është për argëtim thanata atere Dhe nuk mund të the do të mjën mësimor mes orë Cidoj që mund të edukohesh shumë për mes radios Si që edukohemi në në klubin e mqesit Me kujtët ona pa fund d Do s'filojnë mësojnë edhe sënë, sa gjëra shumë bura, apo jo? E, pra? Këtejnë bas pak në klubin e mëgjësit, ishte një po e heshtur, por që une pashë. ë ngërdet eskëletësi. Mirë, mirë Blendi. Është eh? minus... e thënë. Të ftohet -2 di, po informojmë. Ë di, di, kisha vënë në Facebook ato -2-shin. <laughs> Para ndrëgo pak sish të gjenden trafiku në ton. Në këtë vit parkimi ka 4 pjesë me trafik. Nuk ka ndodhur gjë naqe kryesore, ka trafik normal rruga Durrësit, rruga Kavajës dhe rruga Albasanit drejt sheshit Skënderbej janë të lira. Kemi trafik në rrugën e Dibrës nga Selvia drejt në Katecë, është pjesa e parë. Kemi rrugën Ferri Xhajgon me të dy kryqëzimet me trafikësh rruga 5 Maj kryqëzimet Ferri Xhajgon dhe rruga rekruizimi më poshtë pra rruga Siri Kodra kryqëzimet Ferri Xhajgon. Të mm -hmm. gjithë këto pjesë u ndahen zbrithë me trafik. Kemi pjesën e tretë rruga Hoxha Tasim nga mesi eksakt nga farmacia Pesh deri tek sheshi avulluste me trafik. Për pjesën e fundit është rruga Sami Fraçi nga sheshi i drejt udhëtorëve drejturisë së drejtisë policisë me trafik. Mm. Të gjitha të tjera janë kaluara. Por është rëndësishme që Me sa kam kuptuar gjëgjit sa i kërëbdeni në ratë traxi kërësorë Nuk kanë shumë lëvizit drejtë qëndët Besoj që edhe dita është më qëtë përsa i përket trafik është e vërdet Falim djerit e ndihim Shumë falim djerit e ndihim e roldin nga Radio Traxi Klasik Mishdashur është informatorin Sekret për uh... Po themi Trafikun Tanike, o istoria këti studentit që së tyhen të adresat në Facebook, nuk e dinë se keni të gjuar ju, por e qëtiqme. Gjoba dhe shantaj shtu e të këtu për 1 milion leku bënd të njerësve. Dorian Bajraktari isha arrestuar me një urdër nga Prokuroria e Krimeve të Rënda pasi për dorë të mesajje intime për të bërë shantaj njerësve. Akuzohet për krime kompjuterike kundur disa personave. E thënë shkurt, istoria e këti djalit është që Kjo a rinte i që të merte passwordin e personave të ndryshëm në Facebook hymëte në logarin e tyre dhe pasaj u bënde shantaj këtyre personave duke kë u kërkuar para mm -hmm. në mënyrë që tukëthen të passwordin e tyre dhe për, për ndryshe kërtenimi ishte që kjo do të shkruan të njërë në Facebook dhe edhe ju e dini ndo njëherë që ndodhë që t'ikush po themi nëve luan menzë edhe filon shan vetën e ti në Facebook <laughs> edhe nja kuptojn me njëhen që i kanë vjedhur për kalimin mm -hmm. dhe që dikush tjetër po e përdor ato. Por këtë bën detoriani. Dhe po lexoj pak nga gazeta Mako mm -hmm. sot në mëngjes. Tuhet këtu lajmi u bë ditur nga mediat, pra arrestimi i ti tij mm -hmm. nga policia e shtetit, e cila tha përmes një njoftimi të dje, se ishte finalizuar operacioni Virusi, gjatë të cilit ishte arrestuar studenti i vitit të dytë në Fakultetin e Shkencave Humane në Universitetin Aleksander i iovani. Si pas imbje në Elbasan, mm. po? Pa? Si pas policis, arrestimin të ish kryer pas një jetimi intensiv dy mujor të strukturave të policis në bashkëpunim me prokurorin e krimeve të rënda në funksion të jetimit të kryer për procedimin penal tërë, tërë, me numër ka që e vidash për në të prejnë aktiviteti kriminal të kryer për e këti në fushën e krimeve kompjuterike dhe të gjopë dënje. Si pas policis, dyshuari dyshohet se në mënyrë të përsëritur ka përdorur teknikat posaçme kompjuterike për thyrjen masat e sigurisë së profileve apo llogarive elektronikeve të shtetave të shtetave të ndryshëm në rrjetet sociale duke marrë në mënyrë të paligjshme kontrollin e tyre dhe më pas i ka shtrënguar me ant kanonisies për dhënien e pasurisë uh, këta persona mm -hmm. hetimi msohet se ka nisur në fillim të muajit shtator të këtij viti kur policia krye qyteti të Ajëo Elbasanit kishin marrë dhënoncime nga qytetarë të ndryshëm te persona të, të paidentifikuar ju kërkonin shumë madh të konsideruhesh me parash që shkonin nga 1 milion lekë vetëra e më shumë wow. në këmbim të mospublikimit të mesazheve komprometuese Se këta aty hyn edhe në mesazhet. Por ka, do të thonë mund të manovroj çdo gjë në faqen e tyre në Facebook. Po, brap. Por në këmbim të mos publikimit të mesazheve, komenteve, apo të, të, të statuseve që mund të mm -hmm. ëh. Mund të sinojmë dinjitetin e njeriu të tjerë të tjerë. Por këy pesë kohësh e bënte këy këtë gjë. A jo, ose kam vështirën, por drisa kanë kapur shtator mund të ketë pasur në një vit ca. Në një vit, në një vit. Ah, është zjasin këta. Algoritët, por Evoll nuk është mënyrë për të thjetuar kjo. Kur themi mëso kompjuterin, nuk kemi ndërmend të mësoni anë të çdo lloj të mësuarit të kompjuterit. Kur themi më të dashur, do t'djegoni një histori mend vërtet fantastike se zuat kapedanën tjetër jo të kompjuterave, jo vetëm këtë, të ertën, një i pastër. Oh. Një i pastër në shtetin bashkuar të Amerikës u bë pjesë i një eksperimenti. I thanë, do t'japim 100 dollar tash në dorë, një djal i ri, Zezak. Ai ne vërtetall atë ja. Të japim 100 dollar apo do të mposh kompjuterin. Të bësh programues. Ëh. Mm -hmm. Ky zgjodhja që të bëj programues, është një histori vërtet e bukur. Në vend se të merrte ato parat, dhe do të shikoni se çfarë ndodh më pas, është është frymëzues, shumë e mirë. Kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën në klubin e mëngjesit, tani ndajemi vetëm për pak. Klub i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafone. has entered us Ashtë në 7.54 minuta e jenë me klubin e mëgjesit E dhe këtët e jenë të datës 12 djetëtorë Një urojmë një ditë sa më të bukur të të mbarë ku do ishë ndodhën e Mirë se keni ardhën program Mish dashur i përshëndesim që të gjithë dhe orë ata një është për çfarë? Për anagram mm -hmm. Anagrama Në klubin e mëgjesit Ate ere mish kemi një anagram interesant dhe për ditë në sotme Mhmm mm Qa ere vjen? Mba në arom të mirë? <sighs> Era protokall Njo, kur t'i ku shumis zgjuar dhe është rreth teje mm, Era menshuri Njo, për shumëll në qo se ti I mba nërë një portretit t'Ainsteinit në mur <sighs> Era të shmënduri Jo <laughs> Era zëgjorsi Okej okay. Qa ishte? A ishte një? Një Shkenstar Sigurisht ishte një shkenstar, <laughs> për a ishte një? Mendje Po, po, një, një Si thonë? Si thonë? Si shpreja? ë uh, mendje uh, ishte një gjeni Gjenim, oh. një gjeni. Era era gjeni gjeni sajt era gjeni mm uh -hmm. uh kur je në prezencën e genialitetit vjen era, era gjeni, gjeni. Mm -hmm. dhe kjo është anagrama e ditës sot e miqdashur era gjeni 069 20 70 222 069 20 70 222 Gujtës, vjenë oh, era gjeni Unë e gjeta Në oh, yeah. <laughs> duhet me ndoni për mendit e më dha Apo jo? Po, Pasit ka zhë buhet e mendit e më dha është produkt i mendit e më dha Nuk ka dyshim për këtë Tu mm -hmm. vjenë era gjeni bura <laughs> 0619 271222 Dërgoni mesajtë të oja pa heruar e mërin për qëmë fituas 0619 271222 0619 271222 Do të kemi një dhurat për atë që do të bi pari me përgjigjen e sak në anagramën e ditës sot në mishdashur Dhe po mendoja që dhurata mund të jetë një shport nga mishë tanë të eke elektroni elektronik lajnë Si thoni? Super. Okej, okay, mua më pëlqen shumë elektronika, ju e dini këtë. Ëh, uh, kjo historia që po ju tregoj pak më parë, parë me dashur, ka të bëjë me një djalosh që quhet Leo Grand. Mm. Leo Grand është uh, i pastre dhe jeton në qytetin e New Yorkut, tanë më në rrugët e qytetit New Yorku, të New Yorkut. Tregon se si lagja ku ai jeton, nden dikur ishte një lagje ku gjithë mund jetonin, por filluan ngritën ato pallatet e larta, thotë, dhe pastaj u bë e pamundur sepse kostoja e jetesës ishte tepër e lartë. Derisa ky zotria programues erdhi një ditë për ta kuar Leon dhe për të përbashme Leon një eksperiment. I thash ose do të jap 100 dollar tha ose do ti mësoj se si të programoj duke Le e mësuarsh me të... vazhdimësi. Po, për rreth 1 orë çdo ditë në parkun e qytetit Leoja nuk ka ku ta presin, nuk ka msim, kështu që Patrick Macalogue që, ë, që është një programues profesionist filloi të mësonte atë gjuhën e programimit. Mm -hmm. Leoja vetë nga ana e tij thoshte që, "Ok, un mund të marrja të 100 dollarin, mund të më zgjastë Dy ditë mund të më zjasnë e një javë, maksimumi, por, por vetëm kaq. Por vetëm kaq, nëse sa të mësoja aftësinë për të programuar, për të bërë njëri nga njerëzit që prodhojnë aplikacione për kompjuterat, do të ishte diçka që do të mbëndhe mua. Gjithjetër ndaj vendosat mos i marr parat. Por mm -hmm. ai për të mësuar gjuhën, dhe blen një Samsung në Amazon, shumë të lirë. Kjo ishte ë uh, ideja, një laptop fare fare të lirë, e cilit timsonte aty gjuhën e programimit vetëm kaq duhej, dhe Leo tani ka arritur që të bëjë një aplikacion i cili ndihmon njerëzit të lidhen me njëri-tjetrin kur duan që të mos shkojnë vetëm në punë, mm -hmm. por të shkojnë së bashku në mënyrë që të kursenin naftë. Edhe oh. ti futesh në atë aplikacion dhe shikon për shembull kush jetonte 21-shën që do të shkojë në punë. Për shembull ditë mm -hmm. për ditë, dit, e kupton? Edhe mm -hmm. gjen një shok me cilin mund ta bësh rrugën dhe po themi një avë me makinën tënde, një, një, një, një avë me makinën e tij dhe edhe në këtë mënyrë konsumoni më pak naftë. Secili për yush por që uh, gjithashtu edhe edhe si tuaj shpëtoni uh, shpëtoni natyrën sepse Leo ja thoshte unë unë jetoj mirë thoshte, nuk jetoj as keq edhe pse jam për jashtë, por ajo nuk uh, më duhet ajo shtëpia 1 milion dollarë, por më duhet ajri i pastër, më duhet më duhet uji uh, i pastër, këto gjëra më duhen mua. Por thani, kështu që mendova që të bëj diçka që do të ishte për natyrën dhe aplikacioni që Leo ka ndërtuar është tani duke u shitur ë uh, në minutë të asaj konjuntë, 12900 për secilin shkarkim dhe Leo ka para tani të thyej brinjët. <gjë> e kam fatin. Themë sbankunim me Mjesit, një histori e mirë nga teknologjia Florence and the Machine do t'na përcjellin miqdashur mes Spectrum deri te Clement e orës 8 këtu në Club FM në 104. Bajeni me klubin e Mjesit. Anagram edhe një herë ju kujtoj, sot është Era Gjeni. Rivendosni këto gërmën në mënyrë që fjala të ketë kuptim, 0692070222 për SMS-a juaja Era Gjeni. and every color is in me when we are shine Një më njësë në dytë të klub të mëgjesit, orë e shënë 8 e 9 minuta, ju rëmë i dlica më të bukur të të mbaj, mëgjesit ku do që ndohë dhëne Një mgjesit, një mgjesit, mjës, edhe... Pa. Alo Alo Alo përshëndeket Një mgjesit, kush e? Si një kus ja? mgjesit mm... Si që është? Vjolësa Vjolësa nga na fletë Plak nga durësi A, është këllqyshim nga durësi, okej, okay. qëa bëhe sënë durësa është fë Durrës, ja jo, shumë ka i bukur. Jan pastë temperatura e ulta, po sikaj është shumë e bukur. Ti me çam merrësh gjocën? Ç'a bën? Me studime. Me studime, me studim. Dëndër ka koma. Ç'a studion? Shkenca ekonomike. Është shkëlqëshëm, mësse i si Birskarn. Po Mirë fare. Me kënaqur. Shumë me kënaqur. Aty në Durrës. Po, ke universitetin. Shkëlqëshëm. Okej. Okay. Ti sot ke fituar sepse i e para që ke thënë këngë ditës në momentin e durr dhe Vjollca ka fituar sot një? Një lule nga bota e luleve. Është në vazo Vjollca ata marrësh në Tiranë, në gjithë vazon, edhe do ta çosh në Durrës e do ta arrishësh vet, okay? Këshojë. Ne falenderojmë për dëgjimin. Çau. Mirupafshim është vjoza nga Durrësi <laughs> më i dashur. Sot është një dëgjuese e shpërbyer kë në këtë lengjesë gjithashtu që higën. Telefonin kur e ul Altini ashtu, më kujton atë lojën e Arditit ku bien ata. Edhe gjithmonë vras mendjen ku bien ata tek loja e Arditit. Do të ishte shumë e tmershme ajo. Do i dhan Dien në muajë është pyetja që apo bie në këmb. Se duket si lartësia e madhe. E keni parasysh çfarë them? Është alu ku hapet dyshemia nën këmb, po. Unë vija se do dhuk të keni dyshek poshtë. Duhet të keni një dyshein nj këtu. Po domethën bie dhe pastaj shtrihesh, si thua, bie, bie dhe shtrihesh. Palosesh apo apo ja kësu. Oh! Ha! Po dhe mund të kërkohet për shembun që fakt është një drua dhe <laughs> <laughs> <O> bie, bie <laughs> kështu. <kom të> <laughs> po vien, vien. Është këmbëdhau. Po dish ashtu, po do të ishte ajo do të isheroni afinale për shembun, që që në çdo rënje varet nga cila fazje Ati poshtë gropa ka në fazën e parë mund të ketë qenë por shumë në fazën e dytë krokodila në fazën e tretë një një shpatë që është që kalon tepër tëm e tehun kështu ne ti duhet birëse ose në të majtë të shpatës ose në të djathtë të shpatës ose në dash ose në dashin ty për shkak e do të dëgjojë ulërimat e këtyre kriminelëve ne ardhitë që mundua të bëj pyetjen e rëndës, ndërkohë që njëri po shqyert aty poshtë nga qenë Këtë që njënë, mirë, bashdojmë! <laughs> <laughs> Sekur nuk kanë do të rësikja. Pyvetja radhës. Internetit dhe teknologjia. Na e përmirsojnë jetën, apo na e vjedin kohën, është ajo të shparë, ne kemi pyvetur sot në klubin e mqesit. Shumë prej ush jam përqishur në fashen tonë, Facebook është sta Facebook i Konfracton Clubim Jezis Florenci i pari thotë mendon se interneti ka ndryshuar shumë botën, komunikimin pozitiv të fjalës, në kuptimin pozitiv të fjalës. Sot thotë me anë të internetit mund të kesh informacion të bollshëm dhe mund të përfitosh një uri dhe përvojë të reja, mundësit janë pafund, prandaj më pëlqen interneti sepse është shumë i thjeshtë dhe çdo njeri pavarësisht moshës, krahinës dhe prehardhjes mund të gjejë diçka të dobishme këtu. Apo jo more blend. <laughs> Pamor e Flor. Kemi vetin uh, që na ka shuar tur, thotë mirë ngjës, janë që të dyja, thotë pasi ne nuk mund të bëjmë pa internet dhe gjëra teknologjike, por nga ana tjetër na shkuposin garia të normale e ditës duke marrë nga koha jon që mund ta shfrytëzojnë për të bërë aktivitete të tjera. Okej, okay, ja gos Eduardi që thotë na vjedhin <laughs> jo vetëm kohën, por na marrin edhe vullnetin për të bërë diçka reale, na bëjnë për tat. Un duaj ta të arrëzojmë Eduardin në grop. Ide. <laughs> <laughs> uh, Kemi Dorinën që thotë mendoj se përmirëson jetën ton, por ama janë disa website-te të cilat na bëjnë të humbasim kohën kot. Ju lutem, të gjithë ata që vjen në grop të ndjerë sonila të kujdesin vërtet dhe bëju nga një kafe. Sot në mëngjes Dorina ka shpëtimin. Uh, Shpëtimi thotë na e permision një jetën, por edhe kohën na e vjedh, sepse në shumë raste ne përdorim teknologjinë pa pasur arsye. Kalofshi bukur klubi. Faleminderit edhe ti. Ëm, um, ndërkohë kemi lojën e censurës, do ta bëjmë shumë shpejt dhe shkojmë tek muzika tani në klubin e mëngjesit. Miq dashur Altini ka një klip për ditën e sotme Letvi. Rohet tani, fjala e censuruar në këto mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Vera u bën shumë mirë grave, kur ato e konsumojnë. Mm -hmm. oh. <laughs> Vera u bën shumë mirë grave, por ato e, konsumojnë... e... E, konsumojnë... e konsumojnë. Kur ato e konsumojnë. Kur ato e konsumojnë pip pip. Okej. Okay? Era Gjeni, shanagrama e ditës së sotme, Era Gjeni, më jdashuosh një fjalë shumë e thjeshtë, Era Gjeni, 0692070222, 0692070222. Tani kush është në klipin thën? Arinsani. Oh, është Arinsani. Mm -hmm. Është Arinsani. Është dashur për një shprehje franceze nga Edmond Tupia, por edhe një herë tjetër pra. për përkthyer nga Çani. Okej. Okay. Vera ju bën shumë mirë grave, kur ato e konsumojnë. Okej. Okay. Kjo është. Vera okay. u bën shumë mirë grave kur ato e konsumojnë PIP. Lera 69207222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për të qenë fitues. Kemi pasuan këngën e Mëqjesit, kjo është Hearts keeps the beat. Jo, është Two Hearts. Kalimi. Është Two Hearts, kalimi. Oh, okay, në rregull. Two Hearts, kalimi now. <laughs> The Crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë se keni arru në klumen e mqesit, miqtashu përshëndesim që t'gjithve arës të një 8-9-10 minuta gjithotit me juve nga rështatje në orëndjet në këto valje dhe këtë ekran, brendi jeri altimi e mqesitve, edhe lori në ju s'jeli mqesit me muzik kujtëse e sa njëmftime nga mëndryshmet, jeri zjedhi solit e qëtismen për programin ton ndaj unë themë letat gjenë. Dhe kjo histori vjen nga Kina, i largët, Kina që e largët, por është na prek të gjithëve, të pastë. Pacën... Mund duket sikur Kina sikur ka ardhur <laughs> shumë pranë, përveç tanë që flasim me me internete, me teknologji, me lajmet që po, vijnë për har. Po sigurisht, e dim që teknologjia është shumë e vënë këtu. Hap derën Kina. <laughs> për shkak të teknologjisë avancuar që ata kanë dhe ky projekt që ata kanë në mendje mm -hmm. aktualisht dhe po e bëjnë akoma dhe më konkretë dhe pritet që të yes. ketë rezultate shumë të mira në prill të vitit 2014 pa. për të gjithë njerëzit që të paktën kanë probleme uh, në trafik. Jo, ja. në trafik. Wa, wa, wa, okay. Të paktën të gjithë njerëzit që kanë një makinë dhe dielen se kur trafiku është shumë i rënduar, dielen se si shkon Tani, e gjithë historia. Në gjithë historinë. Në gjithë linjën tjetër, për kontekst, njerëzit në Kin kanë një trafik të shmendur. Shumë të çmendur të krahasueshëm me tonin këtu, por kam përshtimin un akoma dhe më keq për shkak të sasisë më të madhe të makinave që ata kanë. Rregullat mm -hmm. i njëjojnë zero. Shumica e kinenezëve hypin makinë për herë të parë, janë shofera krejtërin dhe kur i blejnë makinat, i blejnë për shembull shumë shpesh për një makinë shtin lekët Duvlaser <re> me gjithë familjet e tyre dhe kush qend ta provojnë makinën, ai merr një xerovllaj i parë, pastaj merr xerovllajin e dytë me gruan, pastaj merr vllajën e tretë me gruan e tij dhe këta e kanë kështu, e kanë thënë të marrë e kanë unë, marrë mërkur të njëtë ka tendrit, bëni holografikun. Po, me grafik. Për çfarë po ndosht është misioni i tyre i fundit për një projekt që vendos një dialog midis aparaturave dhe sinjalistikës rrugore dhe saktësisht bëhet fjalë për semaforët inteligjent që ata duan të krijojnë mm -hmm. dhe vet automjeteve të të atyre njerëzve që e përdorin. Çfarë okay. do të thotë? Semaforët inteligjent janë në gjendje të ta punojnë makinën edhe pa po mos ndaloj shoperin. Të dërgojnë sinjale, të cilat kapen nga një pajisje e posaçme e cila vendoset në kofanon e makinës suaj. Në kofanon. Në kofanon. Ah, në, në kofanon. Haj, <laughs> <laughs> dënisë dhe njofton shoferin nëse duhet të frenoj kur është domosdoshme që gjeri të frenojë jeri nuk përvesh nga makina jeri e, e pranon të banojm par jam su, totalisht kompleksi. Është vërtet nuk kam informacione të duhura, por çfarë ndosht është kjo, uh, kjo paket që kë këto pakete që vendosen në makinën tënde, kap sinjalet e njëherëshme nga këta semaforë inteligjentë mm. dhe të mëson ty se kur duhet të frenosh, në të ron, Cemi, të që, të po një farë mënyrë të parandalon. Por duhet, themi, aty du të. Po ti një jo jo, kur duhet të të, <laughs> të frenosh në momentin që ti nuk e ke mendjen, ajo të jep një sinjal që është momenti okay, për të, të, të frenuar. Okej, do të thonë të shton të shton më shumë akoma. Pra për sigurinë më të lartë. Okej, okay. një robot që të kap kë do jep sinjalin kur të, të sinjalizon nëse trafiku në rrugën që ti ke marr është i rënduar apo jo. Është pak më shumë se ID, por përveçohet në mënyrë mekanik, <laughs> elektronik, <laughs> elektronik ja. një ID elektronik. Mm -hmm. Shumë mirë kjo. Uh, gjithashtu kur uh, të sinjalizojnë kur është momenti në një largësi të caktuar se semafori për 1 minutë uh, për 1 sekondë apo 2 sekonda do të dalë i gjelbërt mm. dhe ti duhet të marrësh masat që të ulësh shpejtësinë dhe gjëra të kësaj lloji. Pra kjo është gjëja më e mirë që ata po bëjnë uh, në një mënyrë të caktuar që mos të ketë aksidente. Numri i aksidenteve të ulet, gjithashtu të paraemëroj që mos merr të rrugën. Por mund do të marrësh rrugën tjetër sepse trafiku është më i lirë. Dakor, dakor, meja, e kuptoj. Kjo është çmosi tip GPS-i, po që të njofton. Mhm. Në informim. Dakor, rrugë. Në rregull. Moom duhet të bëret të prongin çka kështu. Mos buto këtë gjëra. Dalin ca tjera kështu derisa derisa të mësohesh. Po të ndalosh. Këto janë ato lodra kineze për shkak të fëmijëve. Kanë qejë, është vetë butoni i ne. Oh nova. Mosani kamerot. Um, ne rregu, falim deri ti erin për Asi, kinën e si, largët. Miç, jeni me grupin më e mëqyesit, valët e klavë, them në 104. Era gjeni, ishte anagrama e ditës së sotme. Era gjeni. Tham dhe, do të thotë, energia. Energia. Për një shport me durata nga Electronic Line do dhe të kërrugamin e pesa për gjithë produktet Apple Mishtë të dashur edhe shërbimin për produktet Apple Po jo vetëm cash, më tutje edhe gjërat të tjera si aksesorët Për shumë të shkonit të kërë Electronic Line, mua të të kërrugamin e pesa Filimi i saj, era i gjeni do të thotë energia dhe fituesi është Loretta Bravo Me numër 255 Të lungë Loretta Në të fa ka fituar Loretta Shportën me produkte nga, nga elektronik, elektronik line Po pra, shumë mirë E t'gjëm dhe njerë lojën e censurës Mi qtashu një klip nga Ariane Çani Sot në Club FM 104 uh, Altimi ka zjedhur një moment Kur Ariane ishtu ke folur për verën Dhe gratë, si një grek i lasht Dhe ja e t'gjëm së shtot Vera ju bërë shumë mirë grave Kur atë e konsumojnë <laughs> Ose si një frances modern Ose si një frances modern 0-6-7-9-27-12-2 Mos arroni të skurani emrin të uaj për që më fitu esë Ho-ho-ho! 0-6-9-27-12-2 Gemma Required do të vidani me White Knuckle Ride Kër të këtë jemi në klubin e mqesit Do të shikojmë edhe një mundësi Për të filluar një seri kujtështë këtu O së për jabë garanci Nuk për jabë garanci Mundë të kemi dhe gjera tjera Strik është 9:28 minuta, vazhdoni të jeni në shoqërinë e klubit të mëmëjes, në klub e fëmijësh 104 dhe në ekranin e Klubb TV-s. Mm -hmm. Sot është e njëta data 12 dhjetor, dhjet ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të, të mbarë. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjes, miq të dashur. Njëra nga gjërat e bukura që po shikonin të ndodhte këtë fundvite është edhe po themi një përpjekje PR dhe marketingu nga një kompani e quajtur WestJet, e cila uh, është një kompani ajrore në Kanada, uh -huh. në shtete e bashkuarat Amerikës Pra si tu është në Amerikën veljore Po qëfar kanë bërë njërëzit e kues Gjëtë është diçka që nuk do të beson një kur Kanë kërkuar Që pasajerët Para se të hypin në njërin prej Fluturimeve të tyre Pasajerët të flasin Me santën uh -huh. Basit kënë skanuar bileten në një aparatur Të caktuar atje Dhe qëfar kanë dodhur është Që të dilë të santa për para Dhe të dilë të emrin ishin 250 pasagjer. Kur skanoje bileten dhe jemi akoma në aeroport, ta do të këtëronin nga Toronto për në Calgari. Mm -hmm. Kur skanoni në këtë bileten e tyre tek Santa, tek ekrani me Santën, mm -hmm. Santa dilë të aty dhe u fliste dhe thoshte, oh, yeri, i thoshte, o, jeri, qëfar do t'i sot për kryshlindje? Dhe ti duhet i përgjyqëshe, dhe të kërkoj e duratën tënde. Mm -hmm. Ma shumë dhe ti mund tëshe që unë duhet të vit, Santa një ekran të malë televizori, ku dentu se çfarë. Domethënë një televizor të madh, e t'i thajëm. Dikush donte një PlayStation 4, dikush kishte kërkuar gjatë kishte një Pal Ski, dikush thirë në serije, në serije të veçanta. Tani çfarë këta kanë dashur që të bëjnë, edhe e cila ka qenë ideja ishte mm -hmm. kjo, që gjatkohës që ëh uh, pasagerët do të ishin në fluturim midis Torontos dhe Calgaryt, puntorët 175 punëtorë të WestJetit hmm. Kanë shkuar në, në kalëri Dhe i kanë blerë që të gjitha dhuratat Wow oh. Egzaktësisht ashtu si që këta njërez kanë kërkuar oh, Asa bukur Më këpëtoni, gjithë shka është filmuar me një kamera të fshetë Për... I që nga latarëshme Po, po, po Ani, Fantastika sa... Sandra ishte live në një në një studio tjetër dhe u diltë aty në ekran, si thua se ishte një monitor. Ja asaj dhe këta kanë nxituar, pastaj kanë pasur 4 orë kod, shkojnë në dyqane të ndryshme, të bëjnë të gjitha blerjet e mundshme që do të duhen, në mënyrë që kur pasagerët të vinin sërish në Cagliari dhe të zbrisin nga avioni, aty tek check-out-i të, check të gjënë të gjithë dhuratat pikrisht oh, ashtu siç i kanë kërkuar. Shikoni pa, ky është një moment nga nga video jo që ata kanë nxjerr ngrije pak tetën. Të të Këtëja ka qimë që qëfar të kërkoje, atë do të merje dhe kjo është shumë që e bukur Unë e emocionovat e një um, Fatkejsisht, njëri prej uh, këtyre njërë, me sa duket jo shumë sportiv si tip uh -huh. I kishtë e kërkuar santës qërape dhe brek Dhe ka marrë Qërape dhe brek Ka marrë egzaksisht atë që ka kërkuar Por ata që kanë kërkuar gjëra shumë të shtrejnda, kanë marrë gjëra të të të të të të të të të të të të të të t but was everything ready. We long had to wait for the moment of truth at and... night. Girls <laughs> are making rules, right? Realist. Ka një e gjitha kjo ka shen uh, publicitet për kompaninë WestJet e me gjitha, të, me gjitha të Samsung e gjitha Marrin gjitha gjitha që kanë kërkuar Po nëso unë do të që e kërkuar një smart vogl do mbi <laughs> Një smart vogl, u kam përshybje në unë që ata nuk do da prishin qefin për një smart vogl oh, e, Kanë shpenzuar do në qabër da për gjithë kët mundë <laughs> Yej, <Yeah>. kështu <laughs> Qe gruaja këtu ka marrë një. Sa ka marr kjo? Nuk e kuptoj. E ka me. Ka kamera, po janë, po janë. Ja një televizor plazma. E, jo ka televizor plazma. Ja gus. Big screen TV. The guests never expected that the worst of Shape Nick would actually appear. It was all quite a trick. Në më dhe që tja West këta do të tjenë besnik të kësa e këtëm. Ho, të anje të tja? Janë marëgjurë, pisa mërë madhe njerëzë. Okay. Letë themi që WestJet nuk është belerë. We'll Kjo ku pëtë avat. Meri Christmas to all! Fantastika. Uh, 200.000 shikime në Youtube deri të anjim për këtë video që sa vëpam mm -hmm. së bashko këtu dhe vazhdojmë që të shtojmë. Kush është në telefon të? Eldi. Eldi. E presim. Eldi. You know Kaj ma qan e kari Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje, misë Shkremi Eldi, eldi. Mirë blenë Sa bëgat? Ja, duke, duke marë informacion mm. live të shqejt mm -hmm. me sekonda në ndajnë nga transmitimi, pra informacionin mbledhur sekonda më parë Flasim për një tiran për të të të qetë mm -hmm. Trakset kryesore i kanë trafik normal rruga e kavajës Kombinat që ndësh pa trafik, gjithashtu rruga Elbasani nga saugur drejt qeshit bush të shqe lirë Në këtë rrugë e Dulsit paraqet pak trafik afër ndërthullimit Zoguzi, por jo më tej, drejt qendrës është e lirë. Rruga Bardhyl nuk paraqet vështësitë të dy kryqëzimeve të saj, ndërkohë që pjesët që afrohen qendrës vetëm rruga e Dibës paraqet trafik të rënduar nga medresia drejt në kaçe ka vekaloshme e rruga Ferri Xhajgoxhatasim, bulevardi Zhandarkëve dhe gjithë bulevardi kanë trafik normal, edhe te Tirana e Blendit vetëm rrugët Sami Frashëri një fluks i lehtë drejturës pa trafik i bremërgova Abdyl Frashi. Tule mandelvina komuna Parisil kanë trafik normal. Është ajo që parashikohej bla në mëngjes që gjithmonë prurjet e pakta në aksat kryesore i japin primarje trafikut gjatë ditës. Okej, faleminderit. Faleminderit ditë të mbar. Në rregull. Mi dashur, ne tani do të fillojmë edhe serinë e kuicëve para se të largohemi. Zjatëm pak, por megjithatë, gjë numrin mund të presi, lajmi e gjend do të jetë rradhës. Kuicet sot kanë të bëjnë me qytetet dhe shtetet. Atele, unë do të juja juve qytetet Ju do të mjëmrim mua Shtetet kundove Shtetet apo vendet, kundodem. kombet Ku këto qytete janë të përshendruara mm -hmm. Në të minë fare Netanya Bersheba Dhe Halifa 06-19-27-12-22 Dërgonë mësa shqetua ja pa haruar të shkruan e emrin Për që më fituas Netanya Bersheba Khalifa Tre Ciuete Ku jemi 0692070222 Netanyahu Bersheba Khalifa Thembas Bankumi MJset ja ku është John Newman No I turn back left your heart soul Is that whatever stole Took it so long, where only fools gone, I shook the angel and young, now I'm rising from the crowd, rising up to go, filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Jean-Jean Human me Love Me Again ora është 9:39 minuta yje në klubin e mëngjesit në Club E Femi 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Sonsha do të na tregojë se cili është fituesi i parë në lidhje me kuizën e parë me qytetet e shteteve. Jepi soni. Të trejë dite që për mendi bleni përfshihen në Izrael. Bravo! Natanya Verseva Halifa, yani Izrael. Po, kush e ka gjet? Eltoni mm -hmm. me numër 520 dhe ka fituar dy bileta në kinema. Mirë, le të sigojmë nëse Eltoni apo dikush tjetër di se ku ndodhen këto tre qytete. Kujdesni nga këta, mund të jetë ai që bën, ai je, situasht, e bën, njëri nga këta i jep, si thua she, më mëënjor. Po. Mm -hmm. Megjithatë, le ta provojmë. <fishing> Nakuru. Uh -huh. Ka një qytet tjetër ndër botë që quhet Nakuru. Uh -huh. Sepër thoshim më parë që me klubin e mëmësit mëson gjëra. Ja pra, mësonin që ka një qytet që quhet Nakuru, uh -huh. ka një qytet aty pranë që quhet Kisumu, ka dhe një qytet tjetër që quhet Nairobi. Edhe uh -huh. të tre këta qytete janë në të njëjtin vend. Ku ndodhen? Nakuru. Kisumu <laughs> dhe Nairobi, Nakuru Kisumu Nairobi. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar emrin për çm fitues në orarish në 8:41 minuta lajmë skit Schmidtin. Yes. Era nuk e harron dashurinë nën. Era Çepujka, avokatija shumë romantike 35-vjeçare nga Tirana, tha sot për klubin e mëngjesit se muaj dhjetor i kujton gjithmonë një detaj të mrekullueshëm të jetës së saj. Mëngjesin kur ra në dashuri për herën e 9. E mbaj mend sik tani sapo i sha përshëndetur me Andisin, të dashurin tim numër 8, kur më del përballë Feliksi, i dashurim numër 9. Ishte dashurim me shikim të parë ose me shikim të 9? Në rastin tim bën shaka ajo. Mëtej avokatja ere që pujka në tërgojnë për njim dhjetë dashnorët që ka patur nga koa e Felixit deri më sot. Sot jam me Spartakun, që vërtet është disi i thyrë në moshë, por ka shumë paras edhe unë nuk jam 20 vjeqë, të tjera parametra kam. Thotera në lidhje me biznesmenin Spartak Kafshori, 66 vjeqë, i cili undan nga gruaja për ere në muajnë e kaluar. Jam shumë romantike, o zot nuk e di nëse... Ky është një mallkim apo një bekim? Ah, oh, çfarë është ky? Faleminderit Elthe. Premim mbas pak miqdashur, Envi do të qëndoj I am I wrong në klubin e mëjtesit në këtë moment. Ju jeni me Club Fem në 104. Data sot është 12 dhjetor. Ende barkoft për jashtë por dielli shkëlqen mrekullisht. Do të flasim mbas pak për ka ardhur, le smartfon, e smartwatch, mm -hmm. ka ardhur një smart ring, unaza oh. me teknologji tek të lartë. Po po. so Nisë me blendin, jerin, altinin, oltën dhe lorin Në Klab FM dhe Klab TV Orë është në 8.50 minuta, vazhëroni të jeni me klubin e mëgjesi në Klab FM 100.4 dhe në ekranin mm, e Klab TV Sjo rëmjë i mm, ditë sa më të bukurët e të, të mbarë, mm, ku do ishën dalë të ne mm, Kemia është përgjigja e sankt për me kuicin e dytë. Po, po, okay, mm -hmm. kishim një quiz me zhdashur me tre qytete, ne ju kërkojmë të gjeni se cili është vendi. Nakuru, Kisumu dhe Nairobi ishin në tre qytetet dhe jemi në Kenia, Afrikës. Po. po. Kush e ka gjetur? Fituesi është Ana me 581 përfundon numri. Okay, në rregull. Tanë kam një tjetër, me zhdashur do të vimë në Europë me tre qytete. Mhm. Mm Jeni gati? Gati. Mhm. Mm nin nin nin nin nin nin pirip pip pip pip pirim atere tre citede di hanno home mhm harlem the amhem the shake atere home me nje o te gjat me dy o home harlem harlem mhm the amhem 0-6-7-9-27-12-2-2 Dërgonë në mesajtë uaj a paruar pa e mërë për që më fituar Pra, ku jemi, kur jemi në home, në Harlem, abor në Amhem, mi që të dashur është një vend europian, po ju them edhe një vend i bashkimit europian në Sedoni Tani do të bëjmë për hertë par lojën sa e njohim Lorin nësot në klubin e mqesit Unë kam tre pjedi për regizorin e programit tonë, Lorin Terezin I cili uh, do të bëjmë regjin tani pa dëgjuar do të se të shfar në femi Uh, Zagonisht a i duhet të gjoj egzaksisht se shfarë ndodhë këtu Me një gjithën atë, me një gjithën atë Ja ku shajfonim, jeri të lutem nëse mund t'ja përshë uh, Lorit Në mënyrë që Lorit vendosit kufjet Ne kemi tre pjujte për Lorin Unë duaj që t'i përfshqit qëtë treve juve Soni, Altin, edhe jeri Le qikojmë nëse ju e një nëca duhet Kolegun ton mm -hmm. Unë uh, <coughs> Atere Kus ka lepë stila? Kush ka nevoj për lepustila? Lepustila, unë uh, un kam nevoj për e një lepustila Okej, okay, edhe ti jeri, urdhroj jeri Falim diri Një blu për ty, altin ka për këtë Hidhe Opa, Opa op, bravo, soni, do një lepustil, <laughs> le po oh. O, shtu, shumë mirë, letë vazhdojmë programin Sigur nuk thujem një kompjuter, adje Atere, pyritja parë për Lorin do tjetë kjo Nëse Lorin do të zgjithë dhe mi disk tyre dhuratave mm -hmm. Mm -hmm. Mi disk tyre dhuratave, po themi, super naturalet Than, mm -hmm. do të zgjithë hante pavshën do shur kurr uhm mm të kishte memorie super do të thotë që s'harronte asgjë as quhet eldetik e siç është fjala për këtë memoria ku nuk harron asgjë uhm mm apo të mos lodhej asnjëherë ë anë ah, tjetër ka 4 opsione 4 opsione po e bën akoma më të vështirë megjithse po ta bën me 4 opsione <laughs> mund të mund të bëj jo jo me 4 opsione mm -hmm. aha po ta duan të gjithë Pra, Lori, do donëte Që të hante sa të donëte Por të mos shëndoshej kur Një, opcioni një Që të kishte memorie super Të mos harron të kur asgjë Të mos lodhej as njëher Mos njëhet në kur lodhej mm. Apo të dolin të gjith mm -hmm. Cipin nga këto me ndoni Se do të gjithë të Lori Dekord okay. e, vështir. e vështir Shkruani vështir. për që gjithuaj atani Po <clears throat> Pivetja nëmër 2 Gjenden <laughs> Lori. Doto do donë të ishte regjisor i famshëm? Ëh. Mm -hmm. Po. Aktori i njohur? Ëh. Mm -hmm. Shkrimtari i madh? Apo shumë miliarder? Ai mm vem. -hmm. Regjisor i famshëm, aktor i njohur, shkrimtari i madh apo shumë miliarder. Mm -hmm. Cilin opsion do të zgjidhë Lori? Po. Dekois. Regj, regjizori i Dhe pyetja e fundit është një po apo jo. Mhm. Mm a e ka bër ndonjëherë Çichin qi në dush? Lori, Lori. <laughs> po. Ëh. Cila po përgjigje do, do, mm -hmm. do të jetë ajo që do të japi ai? Donë të thënë po apo jo. A e ka bër ndonjëherë? Po do një një her, jo, do? Dhe dhe të themi vetëm po apo jo. Çichin qi në dush. Okej. Okay. Daktort. Okej. Mos bëni sikur s'ka ndodhur. 93% e njerëzve përgjigjen se po. Kur pyetja është bërë na, ne kan bër. Ishin 30% vot. Vetëm 7% që nuk so, e bën. Jo, nuk e pranoi. Ne jo. ne do bëjmë siguri me ai 7%. <gjit> Okej, në rregull. Ë, uh, kaq për Lori. Tani shkojmë tek muzika kur të kthehemi do të kemi përgjigjet. Ju mund t'i jepni përgjigjet tuaja, miqtashë, në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Çfarë do të zgjidhë Lori? Të hanë pau të paushëndoshët, kishte memorie perfekte, të mos lodhei kur apo ta donin të, të gjithë, të bëjë regjisor i famshëm, aktor i njohur, shkrimtar i madh apo shumë miliarder? Dënë fare, po apo jo e ka ber noher, chichi no dush. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais. É pesado. Não há it over good luck i have nothing left to say it's only words and what i feel won't change tudo que quer me dar everything you want you give me treasures i do não é tudo que quero is all you want me is it real take Do you want to give me everything you want to give me pesado, Não, Tudo it's que quer de mim Are you want real. from me Is it got you next expectation if she choose oh oh oh oh oh she said her name okay.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 He said his name was Mr. Dumpty, or she could call him Humpty if she chewed. She said her name was... dorën klubin e mëngjesit, mirëdashur. Është ora 9:06 minuta. Ju jeni me Kapi femrin 104 edhe në ekranin e Cloud TV së gjeni këtë program çdo ditë me ne me, me ju jërin, me jerin, pastaj mjështë. Lorin më thosha, <laughs> Son <-të>, keni sonin, <laughs> Aldinin dhe në fundarën. Ëm kemi bër lojën sa e njohim Lorin sot eh uh, Lori është një personazh i heshtur në programin ton, megjithatë vetëm on prezent me punën e vet, sepse është regjisor i për Club TV, i klubit të mëqyesit mm -hmm. dhe dhe çfarë ndodh tani është që këtë pyetje unë jua kam drejtuar juve që jeni në digjim, por edhe Altinit, Sonit dhe Jerit që kam këtu, në mënyrë që të ta japin përgjigjet e tyre dhe le të shikojmë se kush do tjap të jap të njëjtat përgjigje. Ashtu si te Lori. Si Lori, i cili tani do të përgjigjet vet për veten e tij. Filim fare, pyetja e parë ishte kjo Do të zgjithë e lori Midis këtyre duratave Të hante Pa ushëndoshur kur Të kishte kujtes të përkryer Të mos ndjente lodhje asë njëher Apo që të adonin të gjith Dhe për gjithje e lori të është Këto janë opcione dhe dhe njerë lori Dijon me vëmendi të harsh Pa ushëndoshur kur Të kesh kujtesen e përkryer Që s'haron asgjë asnjëher Të mos lodesh asnjëher Apo të të duan të gjith Dhe qëfar do të të lori? Që këtjon jam ke e para dhe e dyta Po, Mi disë të hash pa u shëndoshur Apo të kesh kujtesën e përkryjer Se dhe më vjen dhe kish njërë që arrojt Sa gjera shumë bukra, po Bërsa letat e, këllu vitëm po. gjithë Bërshën bravo Po jo të parë Shumë i redhe unë Të hash pa u shëndoshur kur E qikojmë se qfar ka thënë Edo mishan e vjetën didem Por zhjodha të dyton Mendova se Lori do preferon të memorien Super Jo, Jo, Jerita haj Pa u shëndoshur kur E qikojmë se qfar ka thënë Hapa ushë ndoshër Bravo! Yeah, bravo! <gallat> <gallat> një, një pikë soni Soni e njerë, Lori më pak ndoshan nga që ullet më pranë uh, Kemi dhe altinin i cili ka thënë Unë jam i ashtë farë, në fakt të më slove <gallat> <gallat> <gallat> <gallat> <gallat> Lori, lori. Në fakt uh... Të më slove kur Të më slove kur Po të ishe Sëpse Sëpse Do për të do për nante, do kështë energishtë për gjitha ishte... Ka më shqipjen dashura e Lori e? ka dhëndë njëtën për gjithës të <laughs> ty <laughs> Po qërdojë Lori do të haj, po shëtë do shukur Qëshë mërë atë përfitim do të kesh një djalloshë elegant në kra Po shë lodhët, erë pasere, shugurisht Oke, okay, në regullë, mirë, i ku kjo Për e të dytë, Lori do të dojë e që të bëshe Ose të ishe Një regjizori famshëm Një aktor shumë njohur një shkrimtar i madh apo shumë miliarder. Kujdes Lori, merr kohën tënde. Apo shumë miliarder, edhe një herë tjetër, një regjisor i famshëm, një aktor shumë i njohur, një shkrimtar i madh apo shumë miliarder. Qetësi salla. Lori sot? Jo, jo, aty ke, sigurisht që është regjisor i, po i famshëm Regisor i mirë, po i famë shumë. I famë shumë ka dhe lekë. Ka dhe lekë. A kërë i famë shumë. I famë shumë, bravo, skortesi! <laughs> <laughs> dhe unë kam tonë regisor i mirë, i famë shumë. Bravo, bravo, i famë shumë. Jeli është tani në tabel <laughs> <laughs> me një pikë mishdashër, shikojmë nëse Soni do të ambaj uh, avantajinë e sajë. Resultatin. Bomë. Oh. Regisori Famshe Braaa! Dhe unë kanë të thënë Regisori Famshe! Okej Ate, shkojmë të këpjëtje të retë Kujdesë, Lori Kamu shkipjen që familjare të të të të të të të të pjesë Tani, Lori, kur kjo pjëtje është bërë në anonimitet 93% e njerëzve Kamu shkipjen dhe 93% e atyre që nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në anonimitet, por letë qikojmë nëse Do këtë gugjim për Pyte ashtë, po apo jo A e ke bërë ndo një herë Qicin në tush Po apo jo dhe mëse zjak Po sigurisht që pas Bravo, nuk e vetëm Okay. Dhe, cim... më po. dhe, dhe, po. <gjitikës> dhe më kam thëm po Jere dhe më po Soni ka thënë? E dhe më kam po. po. <gjitikë> thëm po! <gjitikë> <gjitikë> <L> po E dhe më kam thëm po E dhe më ka thëm po E dhe më po e më dhe gëllt Atere, kemi Sonin që e ka fituar këtë bëte i këtu në studio me tre përgjigjët sakta Ka dhen përgjigjët të mamë si Lori cili do donde të hanë dhe pa u shëndoshër kur Ti ishte një regjizori famshëm dhe sigurisht elegant Që do të shkë uh, në dushin e diaj ja, mund të bëj. Çfarë do të doi? Se nuk i jap bogari kërkuj se kur si qysh te. Okej. Okay? Në rregull, kjo ishte loja. Le të shkojmë se kush prej jush më i dashur ka thënë. Do të jap një moment sonin që ta kërkosh uh, me kujdes, kështu që ne shkojmë tek muzika ndërkohë është moj... apo doni që të japim tek to qytetet e fundit. Mposht, moja në, ka pas? filluar. Le të këndoj deri në fund. Kjo është kamengeri. sitne club fm dhe club tv i mundësuar nga vodafone ji android samsung galaxy note 3 me 1 gigabajt internet 3g falas çdo muaj për 1 vit tani në dyqanet Vodafone Vodafone power to you katë fund vit dëlojeni vetes më të afërmë biletat gërvishës se surprizat e festave gërvishni dhe mund fitoni në çast 4 milion lekë Si dhe plot shmimet të tjera fantastike Që periuda e festave të zgjas për gjitë vitin Lotaria komptare, juron, gëzuar festat Për të gjuar muzik, dikur shërbende gramofoni Po sot, apërdoret më si më par? Motori më populor në vitet 6-10 E kur që ka një të tilë sot? Modeli më i përhapur i flogve në vitet 7-10 E vërtet, por a është endë në mod? Ka t'i qka që apë kom e rikëthen në mod Telefonin fiks Kalo e numërin të në fiks në App.com papages dhe përpito 6-10 minutat gjdo muaj me të gjitha rjetet komtare fikse, si dhe mira minuta falas brënda familjes App.com që rritet gjdo dit. App.com, i këthen fëqin telefonit fiks. Filoj e ditën me Jafa Champion, lëngë frutash natural tashme i njohën në trek. Jafa Champion, në paketime kartoni dhe plastike për të gjitha moshet. Jafa Champion sinonimi freskisë vërtet. Ia tha champion, e gjeni kudo që të jeni. Kur afrohet viti i ri, ata që gëzojnë më shumë janë fëmijët. Por në Shqipëri ka mijëra familje që nuk kanë mundësitë ekonomike të blen durata fëmijëve të tyre. Kur parat nuk dalin për ushqim, as mund të ndrohet për lodra, por fëmijët gjithmonë ndrohen. Dajnen klubin Mjesit, ju ftojmë të dhuroroni lodra, libra dhe rroba në maratonën e parë radiophonike. 27 shtator, transmetim radiofonik live dhe pa ndërprerje nga ora 7 e datës 23 deri në orën 10 të datës 24 ne mirpresim në studio sillni lodra libra dhe rroba për fëmijët e paprivileguar të Shqipërisë le të udhërojmë gëzim këtyre fëmijëve të mrekullueshëm le të tregojmë se i duam sillni dhuratat tuaja në Club Fem në Hotel Rogner gjatë maratonës radiophonike të klubit më 23 dhe 24 dhjetor Ky është rritës për të përballuar qend Terracos Pitbull. Kur del me vrap në liçenin, duhet të dëgjosh klubin e mëngjesit. Yey! Yevisanin merr radën. Yey! Merr stafetën. Të japim tani fituesin. <laughs> Jepim. Okej. Okay. Atëherë, për përgjigjet <laughs> e Lorit, i pari ishte Ardit. Ardita? Ardita, mm hm. Me numër 347 e ka fituar një lule nga bota e lulave. Bravo. Okay. Oh, sa Iko. mirë, sa mirë. Për lojën e qyteteve dhe shteteve, përgjigjja ishte Holland. Holland, po. Është oh. uh, saktë. Është Alda? Kemi thumë... qytete të Hom, Harlem dhe Amhem. Mhm. Mm Okej. Okay. Fituese është Alda me 316 përfundon numri dhe ka fituar një kurs tek Art Center. Ay ay ay, bravo. bravo. <clears throat> Gjithashtu është edhe censura që e kishim lënë pas dore. Po në fund. Për censura për e lënë pas dore miqdashur Marian Çirinza. E kisha harruar unë. Okej, okay, le ta themi Fakt me delikatësi, e kishim lënë për në fund. Mbëlsira <laughs> <laughs> për në fund. Ëh, uh, përgjigja ishte burrat. Burrat, është saktë. Le të shikojmë. Vera ju bën shumë mirë grave kur ato e konsumojnë burrat. A, e! A, e kuptova. Merregu. <laughs> <laughs> fitues te lojë e censurës është Mireli me 215 dhe ka fituar një kupon të Badikot. Bravo i quaj Mirelit, lumt Mirele, ne jemi shumë të lumtur shum lum, që ti je fitues. Uh, Bash me të tjerë. Tani kemi dhënë të gjitha dhuratat e deritanishme. Mund të fillojmë me dhurata të reja? Po. Atëherë një tjetër uh, pyetëmi zhdanshur, qytete dhe shtete. Kulesh. Mund ta keni dëgjuar në lajme kohët e fundit, e jo për mirë, fatkeqësisht, ku ndodhet Aleppo? Aleppo. Zero 69 20 7222 për ata që janë në përgjigjen e saktë, kemi një dhuratë për juve. Edhe një herë tjetër mund ta keni dëgjuar në lajme, ndoshta jo për mirë, fatkeqësisht, por ku ndodhet Aleppo? 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar emrin për të qenë fitues. 069 2070222, kemi programin në klubin e mëngjesit mm -hmm. me këtë shpikjen e fundit, doja t'ju tregoja, ëh uh, sikur mos mjaftonte, e keni pasur se është bërë një lloj, thashë themi, i madh mbi atë që do të thjetë Ora iWatch që mund të mm -hmm. nxjerrë Apple-i, kanë dalë tani me një, një tjetër naza. që quhet Smarty Ring dhe është unaza Wow, e menshur. What the What? Kani qarëbën kjo, qarëbën kjo nansa, Wow. Kani Turbo Kill, Turbo Kill NASA e menshur. Kjo vendoset në qish sigurisht. Për Përveç se që të tregon se sa shtora me një, wow. po themi me një ekran LCD të interesant me ato të gjelbërtën. Ky mm -hmm. merr me, mund të përgjigjesh telefonit, mund të dërgosh mesazhe, mund të njoftohesh kur të vinë mesazhe, mund të ndesësh kameran, nëse të humb telefonin mund ta gjesh përmes kësaj, mund të kontrollosh muzikën dhe të gjitha wow. këto opsionet dhe funksione, mund të dërgosh një email me të i këtëk gisht i dorës sepse Unaza lidhet me ifonin, me smartphonein tënd, dhe kur je për shembull në, në një takim apo në një vend tjetër, nëse do që të qëndrosh në dieni me gjëra që po ndodhin në telefonin tënd, nuk ke nevojë ta hapësh ta mbash me vetë, por mund të përdorësh. Mund të unaza. Mund përdorësh Unazën. Për shembull, vjen një telefonat, dritet Unaza, dhe Unaza karikohet në një implant të tillë bashkë me ifonin. Fantastike. I ka të gjitha këto gjëra të brenda. Kështu që, që wow. Smarty Ring do të kushtoj Thonë ekspertët 175 dolar Kur të dalë Në faktë është në shidi të ani Por rësit e para do të përmbushen Në pril Pra ti e blenë që të ani Por vetëm në pril do të përmbushen Por rësit e para Sepse ata është një kompani ere Në cila nuk ka kapital Dhe me por rësit që mërë Atë e do të vazhme Për të të shkidojnë në kolon më shumë Pikerish, pikerish, pikerish Fantastika Më dukë interesantë Më nuk e di nëse Do të kishë një ndajsim t'i tregon që po, është një çdo gjë e re, më se komplikuar, no? por pastaj bëhet si pjesë e jo. yogës. Okay, mund ta lexosh sepse si ajo ka atë mesazhin, mund ta lexosh në një, domethënë bën ato scroll, ta. si tek televizionet si e LAN-it. Pozi mm. si titrat që kalojnë nga e djatha në të majt, uh, ajo kalon të kalon mesazhin dhe ti e, gar, e gradon për shkak se sa e do shpejtësinë. Uhum. Mm -hmm. Dhe mund ta lexosh mesazhin, okay, në qoftë se janë 2-3 mm. fjali për shkakun, nuk është fort e vështirë për ta ndjekur atë. Në këtë mënyrë lezon domethënë dhe mund edhe ti shkruash mëbra, nuk e di. Por që the Smarty Ring quhet. Atëna. Themi, ego, ego, ego. Tani në klubin e mësuesit ne bëmë gjëra nga më të ndryshme. Njëra nga ato që bëmë ndonjëherë është edhe uh, tregimi i Barsaletave. Po. Mm -hmm. Dhe Barsaleta që unë do t'ju tregoj, tani ka të bëjë me një djalosh të vogël dhe mamën dhe babën. Djaloshi ishte 10 vjeç. Dhe po themi që quhej Genti. Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay? Dhe Genti ishte pushim. Mami dhe Babi Janë të rrinë Mami dhe babi donin të kalonin Pa korë një intimitet Me njëri mm. tjetrin Edhe për të shmangur gentin e vogl I than gentin dilë në balkon Dhe të regoj mami dhe babit Se qapon dohë për jashta Dhe gentin dolin në balkon Edhe thoshtë e kaloj një ambulancë mami Pasaj këtë nështe Gjajji rajqi po parkon makinen babi mm -hmm. Të regojnë dhe gjithë kështë që shifë Teta leta zbriti Po <laughs> një qitë gjajji avdiu Teter, teter Të dhe sht Ëm, më sa e thua se shpresat e thoshte, shpresa Andrea që kemi në ballo po bëjnë dashuri. A? Edhe mami mm. do të ngatë ditë emergjenti që po bëjnë dashuri. Por ata da e kanë nxjerrë çunin në balkon, edhe ai po u tregon se çan don pria. Shi jemi e bindte. Me se ç'u. Ikim We game the killers. The killers tani me dashur kur tkrehemi në klubin e mëjesit, të tjera gjëra. Yeri ka një histori të çmendur për ta treguar, por do të luajmë edhe një sharadio e munguar, çka ko? No, sa munguar. Ja marr malli Yeri. Vërtet. Sharadio do të vinë më pas <laughs> klubi i mëjesit. në 9:28 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëjesit në klube femërishen pikë 4 dhe në ekranin e Klubb TV-s. Tani dua të tregoj një zakon mjaft të çuditshëm dhe të dhunshëm, një traditë që ndosht aktualisht në Kazakistan. Kazakistana. Tani fillimisht ju e dini që ose Kazakstan di, dikur Borat. për një çift i ri dashuroheshin, por yes. prindrit e vajzës nuk donin që vajza të martohej me atë djalë. Udhëtim në Që do të them, ju e dini kur, ju e dini ta bëni. Nuk është se rënëshim, por, por shkohet te burri ja, ja. me dëshirën e saj. Pa dëshirën, pa dëshirën e tyra. Por pa dëshirën e prindërve, vajza do të mbetejë. A do thua se që ah, nga djali. Po, por mime, gjithmon, po, me dëshirën e saj. Me dëshirën e vajzës. Ndryshe ndos në Kazakistan bëhet fjal për një kategori djemsh të cilët nuk kanë ndonjë gjendje ekonomike shumë të mirë si por se duan që të krijojnë familje ose trimat e Kazakistanit çfarë ndodh është që në momentin që vënë syrin një vajze fillimisht ndodh një traditë e tillë që vet familjarët e djalit mm -hmm. shkojnë tek familja e kësaj vajzës dhe mundohen që ta binin vajzën për t'u martuar me këtë djalë gjëmi golds çuni martonin për të mirë që e <laughs> <një një> kenë kemi... <laughs> Çishesh, çishesh. Ciao, ratolauchun. Na. Fillojnë të bëjnë reklamën. Por mm -hmm. la. <laughs> <laughs> <laughs> nëse uh -huh. vajza nuk pranon që të martohet me këtë djalë, atëherë ndryshon çdo gjë në këtë situat, mm. sepse vet familja e këtij djalit mblidhen dhe rëmbejn vajzën në mënyrë të dhunshme. Wow. Pa të drejtën, atë ajo nuk ka asë lloj po, dëshire që po, qendroi me atë. Në, në momentin që shkon kjo familja e djalit që rëmbejnë në mënyrë të dhunshme, kjo familja e vajzës çfarë bën? Rrihet dhe bën se hir. Po nuk është se e rëmbejnë sërish. Më në më më më dhëtë Të kanë marim të tru dhe i përkojnë Shëtë në disë të zhamërri fundiza flaka i natit atëherë ndoshta nuk e di se ç'bën atë familja e Vajzës. Faktikish kjo është bërë shumë problem në këtë vend sepse po ndodhin shumë shpesh ngjarje të kësaj forme, por me sa duket asnjëri nuk po e sepoi vë. Ujë në zjar për të marrë vendime të ndryshme. Po dyshë fizionem që ndos rëndomt në këtë vend. Dhe që nuk duhet të ndodhin më. Absolutisht okay, jo. Po unë jam gati për një protestë të vogël. Edhe unë. Duhet të ngrihen ata vetë qoftët e familjarët e nusët. Më thëmë, letë për të stojmë, një ditë nadë në mision. Për nusët e Kazakistanit. A kemi kausën tonë, për vajzat e pafajshmet Kazakistanit. Në thëmë i nëmë, 27 orë të rësmetim, si lini të këne, gjithë që kanë vajzat Kazakistanit, që ka, do me thëmë, leti si lini në ditë nadë. Jo se i kanë rëmbjër blende, nuk le jo e të stajnë. Mirë, mirë i edhi. Eh, uh, do të bëjmë tani një pop, uh, më fani, jo, një pop quiz, vë, do të bëjmë një Shara sharadion siç thamë në klubin e miqësisë. Vajzat kundër djemve midis dashur, vajzat kanë rënë në rën uyë di me njëra tjetrën, Soni mm -hmm. dhe Jeri së mëngjes, për të fshjerë një fjalë. Unë dhe Aldini do ta gjejmë se cila është fjala, le të shojmë. Sharadio, loja i që vendos djemt kundër vajzave oh! në kërkim të një fjale të vetme. A treguancë doni që ne të gjejmë fjalën tuaj apo? Atëherë si... Gjenejo fjalën. Oke, në rregull. Fjala juaj është diçka që hahet? Pan. Pan. O, çiram kok, sa mirë. Në rregull, në ëmëlsirë. Mund të ket në ëmëlsira të tilla. Po pra, frutieri që futet në ëmëlsirë. Është një frut që mund të përdoret. Është një frut që rritet në pemë dhe fillon nuk. Jo, nuk rritet në pemë? Jo. O, rritet në ver. Ja ta më infer, nuk mundi të se. Në shkurrë. Se po fillova. Pra them se ku zvarritet. Si zvarritet? Zvarritet dhe fillon me L. Është e kuqe dhe fillon me L. Kuqe. Jo. Jo, është kjo. Lule, lule, lule, ja, ja, ja. Është më lart. Është më lart. Jo ksu poshtë. Jo sa pa vajzat. Një kokora është e kuqe. Po jo vetëm. Ëh, Jeri ka bërtham kë frutë apo jo? Ka. Disa prej tyre ka, po në formën që ne e kërkojmë nuk ka. Në formën që ju e kërkoni nuk ka. A ju e kërkoni në form shruft? I hani të thatë. Pam. Po, po, kanë të thata. Nice. Çfarë kanë këto moda? Ë, filma të thajeri? Çfarë kanë të thata? Se kanë fish për shkakun. Fish. Jo. Jo, nuk janë fish. Të recudes mund ta japë. Ku? Jo. Jo. Jo, jo, se nuk është në pemë, është në shkurre. Është në shkurre që thahet. Zakonisht shtëpit private kanë të tilla. Shtëpi private. Në gjendjen e tyre natyrale. Por jo të thata. Po pra, shtëpit private kanë nga këto Martin pim private kanë, çfit private kanë të m, m. Thonë me m. Jo. Mana, mana, mana. Jo, jo, jo, jo. Oçi von. Okej, ehm tashhet titra. Ajo titra d d d d d. Jo, Delia. Jo. Është një fruit blend. Po një fruit e marrë në fruit arabe. Fruit fera, që në arabë. Jo, jo, jo. Që në Hor Arabia. Hor Arabia. Fruit arabe. Keni haruar më të rëndësishmen. Po pra. Kemi arruar më, më të rëndësishmen, më të rëndësishmen, mishda shurë Nuk M e tja po... ka, jo, aty nuk ka, nuk bursu, e më bërështë Kokrat janë të vogla apo të nda? Të vogla, po ka edhe më të më dhaja Thë, thë, fillon me thë jo. Me i, me i Janë të hëmble, blindi, zekorist Janë të hëmble, mërë Jeri po, këto Janë me lëngë Janë me lëngë, mërë Të rrumbullakta Rrumbullakta me kokrat dhe me lëngë, në ferra Fonta, mos u ngatromë fare. Ju spemë, ju spemë. Po pra, nuk është spemë, ku ka ju spemë? Ju spemë, spemë, spemë për ju. Tashu nuk do ta gjeinin. Ah, se gjem do të thashë. Shiten në rrug. O, se mos e shitet në supermarket. Të tilla. Me me b, fillojnë me b. Jo. Boro, boro. Tanë nga ky fruit, kanë dhe marrësh edhe produkte të tjera. Po po asha shumë produkte. Chumsti, chumsti, apo jo. Po djalfi. Marim leshin. Tashin. H. Buhet një pije alkolike nga ky fizik. Po pra to. Po. Ata nisën dëgjuar si të gjithë. Po pra i bie vetëm ta them me çfarë. Ajo pra d dllë. Po jo pra jo, jo. jo. Se di më çfarë është. Dllë. Reaksi i tillë. Reaksi. A pra. Rru. O. Ah. <laughs> <laughs> Osi çengë, pra çengësi. Rru. <laughs> po ajo, ajo s'është, ajo rritet na hardhi. På, harzia, shkunde, socfer, so, e no. Dede, po, përveç ashi, ju shoh me. Po dashash harziti e gje det. Mirë, sishim pse ta thoni, mos na thoni në shkolë të paktën. Jo, unë të them në shkollë. Gjëra shtegra, ajo është vreshthësme. Vaj ato piketat e ngrenë vreshin e meve. Sa do të shahon harziti do thotë drejt fillon me r. Janë ata çopës duke ardhur nga ana tjetër. Dhe kam vërun shumë. Unë isha duke erë nëpër pyll, thumë duke menduar shumë fruta pylli, nejse, hija. Hija, na është futut. Bravo, bravo. Isha. Ëh, uh, le të sigojmë se sa dona duhet, do të thonë uh, na, si isha ajo. Sa ti do të bëj ti atje? Ëh, na e na e ngop. Jo, ng ng po, po. <laughs> <e ng> <laughs> Kris Cap do të vijë tani me Lier Lier mi ndaj streaming-jesit orash 9:35 minuta do të kemi dhe në hakmarjen tonë shara radio e djemve do të vinë mbas pak e çojmë nëse vajza do ta gjejnë në fjalën tonë ju jeni gjithashtu të ftuar të luftoni bashkë me to kjo këngë na bën të ndihemi mirë Piri, bim, bim, bim, bim. Ora është në nëndët e të rritit e nëtë minutë e kam rritu në momentje e hakmarje Sëpse qëna dhëtë kënë shërradion e tyre Shërradio, oh, oh, oh, oh. loja që vendos dhjem të kundur vajzave në kërkim të një fjale të vetëne mm. Jemi një gotë a hakmarja jonë, dhëtë jë dhe for dhe furishme është mm. send? <laughs> jo Po jo. pësë ome ndove kaj gjatë <laughs> Sëpse thamë dhëtë jë dhe for dhe furishme <laughs> <Ahat>? <laughs> Ahahet Ahahet mm. Jo. Jo, nuk kahet. A vishet? Jo, nuk vishet as nuk vishet as as nuk. Koncept? Mënyr, mënyr, është koncept? Në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë është koncept, në një farë mënyrë është një organizim. Është diçka që e bën njeriu. Po, njeriu. Ja. Po, njeriu, njeriu. Për mirë apo për keq? Për, për mirë, hmm. do të thoshim, përgjithsisht për mirë. Tani si duhen shumë njerëz për ta bërë këtë gjë? Po. Sa më shumë aq më mirë. Hmm. Fillon me po. Jo. Nuk është seksi. Po më sillet kërapu jam meson. Jo, jo. Uh... ë <laughs> Jo, nuk fillon më. Jo, nuk fillon më për hir. Falem se po mendoj një jetë tjetër. Aha. Është një lloj organizimi ky? Është një lloj organizimi, po. Një famunë. Nga shumë veta. Nga shumë veta. Për diçka të përbashkët. Për, për diçka të përbashkët mund të themi, po. Dhe nuk, fillon, dhe nuk fillon më po. Jo nuk fillon me p. Un po mendoja për për pro, pro, pro. pro, pro protestë. Pro, Protesta. Protesta, jo jo. Jo, jo, jo. jo, jo, jo. jo ja, me se protestë. Ka lidhje fare me protestën. Është politike, politike. <laughs> jo, nuk është politike. Cili është <laughs> qëllimi? <laughs> I organizimit. Cili është qëllimi i një organizimi? Një qëllim i organizimit është për të bërë lekë. Për të bërë para, po, për të bërë para, për të pasuruar. Për të pasuruar. Organizohemi për të pasuruar. Shumë fillon me p. Me qfarë? Me bë? Jo. Jo, Iri. Jo. Qa po mendoj e lë? Qa po mendoj, Iri? Jo, mendoj e lë bashkunim, je, po. Ba, bashkunim, pra bashkunim. Sens, bashkunim, në gemi thënë, në organizim, bashkunim. Mm -hmm. Ö, tani, në këto organizim, bënë kjesë, qfarë doloj njerëzisht, apo duhet të ke një krytasi? Të gjithë janë të mirë pritur për të marrë pjesë në këto organizim, është një organizim i cili ka përshëllimë të bëj para, ta bëj një njeriu shumë vetë të pasur. Domethënë është një organizim që ka lekun, për qëllim lekun, po themi shumat e mëdha të lekëve ose të monedhave të ndryshme të botës. Çfarë mund bëj një njeriu për të marrë sasi më të mëdha paraje? Unë nuk kam as ide. Jo, jo, jo. Nuk <të> kem. Jo. Nën kemi hama Në ka rënë rështë, për shumë mund, kemi folur mm -hmm. e të këtu në klubin e mqisit për këto lojë organizimesh da. Organizime, mund të quhet organizime me që, për shumë bol Me që Jo, i eri thame dhe në tjilim, nuk Joj. është Unë nuk kam asinjde <laughs> Nuk jam asinjde? Jo Duhet të ndimojnë vajzat hmm. Me dë Jo Me lë Me lë, me lë. Po, kjo është një lojë organizimi që premton madje se, se kujio kishku gjithashtë është e mundur. L L si L L elefant L O me O jo jo. Jo mos është L si elefant. Sonila ndu që s'e ka e gjetur. E gjeta. E gjeti Sonila. Bravo, po ta po ta po jo, materializosh, lë, Jeri, ke shumë të tilla në prilagje. Po, tani fillon me lë. O, lë. L. L. Po, ta bashkila. Është gjithë kjo. Vazhdon me O. Me L. L. L. Lojeri. Lojeri, shjerish. Shumë i ful, ful. Lol, lol, lol, lol, lol. Lojeri. Lol. Lol, lol, po. E ka gjetur shtëvila, jemi duke. Jo, jeri tani nuk ka këy. E gjithë të soni, soni di preh është nga loja. Jo, jemi squad. Vazhdoni di përvajzo më sërish. Jemi jemi squad. Po, duket rregull. Gjithë tonina përjashtues ti jeri nga loja. Nuk ka masi të prap. Vazhdimi soni brava. Di ta them të saktën? Ta thuaj bravo. Ne kanë gjetur. Ne kanë gjetur njerëzit. Prit. Ta shikoj. Mbaroi baza më. Po, e kanë gjetur, kanë gjetur. Atë rthoya. Lotaria. Ah. Përse një lotaria nuk po mbizotëron? Një organizator jeri për fituar shumë para. Shkona ti për të përri bumbur, pasur Dojëta <laughs> kështë të <shi. laughs> të të të të Atë të zakonisht nuk e thonë njeri <laughs> Mere, Më falqe e thashun <laughs> Ska gjë Kemi fitu e së të tjerë për të të të të në lidem Kemi shumë për pas këngës Pas këngës okay. Ska ko, mishdashur kur të këthemi Keni edhe një histori shumë interesant Dhe këtu në klubën e miqezit tani është King Charles Këtë The center of Tirana To listeners across Albania And the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Mirë mëgjesin Kryuvin e mëgjesit Mishdan shurë mishë të geni ardhur Ora shtani 9 e 29 9. 9. minuta e mëgjesit Data 12 djetëtor Për ditën e sot më nduat ju kujtoj Se ne do të kemi një mreguli radiofonik e këtu në krybin e mësjesit ditën e 23 djetorit Në natën e 23 djetore Po, sa do të bëjmë është maratona e par radiofonike E par e aktilojnë e do të mundohemi që të vendosin një rekord Sa më të gjatë, për transmitimin më të gjatë dhe të pander prer live Do të thotë që do të vim në mëgjes këtu në 3BFM të hënën e datës 23 Dhe nuk do të dalim nga studië asë në rëndiet kër programin baron Dhe asë më vonë gjatë asaj dite Por, vetëm kër të baroj dhe programin i ditës në vazhdim Pra nga ora 7 të datës 23 dhe e në orë ndjet të datës 24 djetore 24. Mm -hmm. Një ditë natë që do të thot 27 orë të rraspetim live I drejt për drejt, i pandër për erë Dhe gjatë kse kohë që të gjithju Jeni shumë shumë të mirë për i tur Dë vini këtur në radion tonë, në hotelin Rogner Munëve qëndër të tiranës, në bulivardin dëshmor dhe kombit Në kathin e parë që të moskini ashtu kao për në gjithur Dhe të silni lodra për fëmijët e paprivileguar të Shqipërisë. Do themi për të gjitha ata fëmijët, atyre familjeve që nuk kanë mundësi të blejnë të veshjëlve, dhurata për uh, Krishtlindjen apo për vitin e ri për gjithë ato. Jo vetëm lodra, por edhe veshje që janë në gjendje të mirë, po, edhe libra për fëmijët, gjithashtu. Edhe shto. libra për fëmijët. Që të çojmë tek të gjitha ata fëmijë e familje që kanë nevojë, lodra dhe gëzim për uh, vitin e ri sepse meritojnë. Uh, fëmijët gëzojnë, ju e dini vet se si janë kalamajt, si i presin këto Festa me Eto tishte Me të vërtet Fatkejsi që Një pjesë e minë e tyre të shkojnë edhe këtë vit Pa lotra E pa libra E pa uh, gjerat e bukura që mm -hmm. Duhet i në pjesë e fëmiris Pra ndaj letin bledin bashk Pana kushtuar shumë Ju mund të organizoni aty ku punoni Apo në shkolla të uaja Në bizneset të uaja Bëheni 4-5 veta A 6 veta A kudu nësë të saj jeni juve si kolektiv Shtirin dojnë lekt vogël Dhe me një lodra të thjeshta Nuk është e rëndësishme që të paguani shumë E rëndësishme është që edhe me këto lodra që mund të kushtojnë pak Ju do t'jep një shumë gëzim Edhe ajo do të shumë fishojt pa fund Dhe ju vetë do ndjen një shkëllqyje shumë është si drogë Momenti kur ti ndjenë që këtë kë dhenë gëzim të kënjë fëmi mm -hmm. Ka mështipjen unë nuk ka hajë më të lartë Se sa jo, avo dehje më nga zullu e se ti ka nevojë për ty. Ësht diçka fantastike. Kështu që leta bëjmë së bashku sepse kur i mbledhim bashk bëhen shumë. Prandaj ne do të kemi 27 orë këtu, 27 orë në pritje të duratave tuaja për fëmijët e Shqipërisë. Kaq është gjithë. Është shumë e thjeshtë. Mirë, ë nëse kemi ndonjë fitues, të lutem ta javim tani. Alepo ndodhet në Siri, Siri. Siri, po. Siri. sakt sa, soni. Juli ka qenë i pari me numër 078 dhe ka fituar një shport me produkte nga Electronic Line. Bravo, bravo Juli, bravo. ti ke fituar një shport me produkte nga Electronic Line. Pyetja tjetër është ku ndodhet Karachi? Kujdes. Kujdes. Ndërkohë ti mund të vazhdosh me fituesit. Ku ndodhet Karachi, miq dashur? Eto es tjetër, keni Bo, për shah radion? Për shah radion. Për radion po. e para që ishte Rushi i that. Rushi i that që më zënë qetëm, Rushi that <laughs> i that bravo në show. E para e ka gjetur Aida. S'dishte thjesht Rushi, po duhet ishte Rushi Rizat, i that. I that <laughs> <për kjude. laughs> po më jemi në dimër. Ai tha zgjënien e seri, bonisë. Okej. Okay. Mirë, uhm. -huh. Aida është fituese me 177, përfundon numri dhe ka fituar dy bilitë në kinema. Bravo. Ndërsa te Sh Radio e 2 ishte lotaria, ka fituar Ilda me 199, përfundon numri 2 bileta në kinema. Okej, okay, okay. shkëlqyeshëm. Mirë, mendoj që e kemi mbuluar shumicën e gjërave që kishim për ditën e sotme, na kanë ngelur ndonjë ping. Jo, po, janë dërguar mesazhe të shumta në lidhje me temën. I jepi ri lezioni. Janë midis tyre që kanë dhe japin vlera pozitive të teknologjike por ka edhe ngataj që trgojn edhe vlerat negative të saj, ëh. Si janë ndar, si mendonit se janë si ndar? Në terma i, flasim në terma në, të përqindjes. Ka më shumë që i japim anët negative të kësaj gjëje. Domethënë shumica mendonin që përshafojnë. Po. Ok, skuqëyshëm. Kemë shum na tashëm për shembull se thotë na përmirëson jetën, sa për humbje kohe, varet thot nga persona se sa din ta menaxhojnë ato. Pra mm -hmm. në momentin që ti e menaxhon, atëherë nuk do të thotë se ti e harxhon kohën. Është vërtetëse. Nice, ok, faleminderit shumë, një mishdashuni, jam shumë i kënaqur që ne jemi këtu çdo ditë me juve që na dëgjoni dhe na mbështesni në klubin e mësuesit, Blendi Jeri Altini, hello, Sony hello. dhe Lori. Urojmë ju... një ditë të bukur. Urojmë po, jo vetëm kaq, por le të japim edhe një fitues të më tepër me dy biletë për Kineman Imperial tek Qendra Kristal. Ky fundi i vin në lidhje me Karacin, se Kujesoni, sark, është Karachi se ku ndodhet e përgjigja saktë. Kulesioni Karachi, Pakistan. Pakistan. Pakistan. Kushëti duhet të pari? Juli. Oh, Juli prapë? Po. Dy herë Juli. T'japin edhe një tjetër? Po mirë, me çfarë fitoi Juli tani? Jetoni. Jetoni është Juli? Po. Oke, okay, oke. Okay. Me një her mbaspasulit është jeton. 26/6 i përfundon numri dhe ka fituar dy bileta ne Kimama. Edhe Juli fitoi dy bileta para kësaj apo jo? Po, Juli ka fituar më sipër. Më sipër. Kështu që jetonin me Juli nuk kanë ngjitur kështu. Mos jamën 4 bileta Juli. Themi mbaspak në, uh, pa, nuk uh, kemi më mbaspas ne, mbaspas 21 orës. Oke, dakor, oke. Mbaruan. Mbaruan. Mbaruan. Ishte fundi më se. Harrova fare. Do të vijë Orgesa mbaspak. Me Music Tox. Do, do të vijë Orgesa. Mierë. Blendis do t'i këmë duke Jo, nuk do e atë këmë Kisha që e vë që të re Orgesa le t'vi, po doj Apo së shatë duje Shë t'i ku është Orgesa Orgesa Së shatë duje Orgesa Neve, largohemi tani Me John Legend All of Me Qëtë kjo kanë në mishdashur falimin derit Ishit me klubin e mqesit Për këto tre orë Ne do të rikëthejemi sërish nesër Në këto vale, këte ekran Ka ne, të kju im pur pap për shfaqim radio televiziv oh i would i do without your smart mouth draw with me and you kicking me out you got my head spinning no kidding i can't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 cuz all of me loves all of you love you jesus in all your edges all your perfect imperfections give your heart to me and give my all to you you're my end and my beginning even where the luz and where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 Whatever you want you're my downfall your my muse my worst distraction my rhythm in blues I can't stop seeing it is ringing in my head for you my head's under water but I'm breathing fine you are crazy and I'm out of my mind is all of me loves all of you love your craziness and all your edges all your perfect in imperfections give your heart to me and give my heart to you you are my end and my beginning even when I give you all of me Him you give me all of you Oh you perfect in perfection give it all to me and give my all to you you are my end and my beginning even when all is unwed cuz i give you all of me and you give me all you i give you all of me and you give me all